10 uutisissa Tuukka lukin maa. Kiitoksia myöskin Haitar musiikista ja aamun hyvästä seurasta Markus Turuselle. Haetar-musiikista tullut monta viestiä tänne WhatsAppiin. Myöskin täällä on lainattu Veikko Ahvenaista, mestaria. Onko hän 95-vuotias edelleenkin soittaa? Et kun on metsureita paikalla, niin silloin ei saa soittaa kappaletta Ranta-Koivun alla. Tämän osa alavuudelta kertoo Juhani. Yle Radio Suomi. Oikein oikein hyvää ja aurinkoista lauantai-aamupäivää ja johannuspäivää. Kansakunnan kahvitunti. Minä olen Samuli Aaltonen ja meillä on tuonne kello 12 Saakkaan aikaa perata tätä päivää. Miten se on päivä lähtenyt käyntiin? Niin se, nyt kun on... Siis se vuoden ainoa päivä, joka ei lähde käyntiin, niin on se nyt tietysti vähän tyhmä kysymys. Koskapa takana on keskikesän juhlan yötön yö. Ja kuten uutisissa äsken kuultiin, niin liputkin roikkuneet saloissa koko yön. Sitä usein sanotaan, että ei ole tyhmiä kysymyksiä, mutta kyllähän tota, onhan niitä. Nukutsä on ehkä tämän juhannuspäivänä esitetyn. Miten se on päivä lähtenyt käyntiin ohella, yksi oikein semmonen klassikko. Siihen jos vastaa, niin on todennäköistä, että valehtele. No niin, Aiheena siis totta kai tänään Jussi, juhannus, mittumaari, Johannes Kastajan syntymäpäivä, ukko, ylijumalan juhla, valon, keskikesän juhla. Kun tuossa nyt mainittiin se Suomen lipun päivä, niin tulkoon, vielä vähän pidempi rimpsu. En tiedä, jäikö jotain vielä sanomatta. Mutta että mitkä on eväät? Ja vieläkin on kesää jäljellä. Siis tämä suomalaiskansallinen miesten tapahan on tänään nimenomaan. Todeta, että se oli tämä kesä nyt sitten tässä. Kun kaikki kukkii tunnetusti niin nopeasti. Maarua, ohra, vaivaiskoivutkin. Eikö se sellainen ekkaleikka leikka. totea sinne päin? Ainakin. Kaikki kaunis kun... Tahtoo kualtaa täällä päin, niin ehkä se, siitä sitten johtuu se hokemaan. Että se ei ole kesän, on nähty nyt tämän kun niin vähän sitä kanteleen käyttää. Eli miten on mennyt? Uitu puitu ja sitten oltu kuivaamassa. Vieläkö juhlitaan vai onko tämä nyt se rauhoittumisen päivä? Oletko maaseudulla vai kaupungissa? Vesillä, saaressa, leirintäalueella, mökillä, armeijassa, festareilla? Terassilla? Oletko ehkä alasti? Onko ranta? Onko sauna? Onko koivu? Onko sydän? Miten menee? Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Onko uusia perunoita, mansikoita, jäätelöä? Ja vieläkö on sitä vanhan ajan sellaista juhannusta, kyläjuhlia, kokon polttoa, häitä, joissa annetaan sahtia. Ja turpaan ja heitetään keihästä. Vai mitä niin nyt onkaan sitten? Täällä kansakunnan kahvitunti. Kuka soittaa siellä? No jos Mä laitan tos, to, to, to, to, to. Kato, kun nyt ei oikein kuulu, mutta kuka soittaa to. meillä täällä? No niin. Tämähän lähtee rätväkästi. Yritetään uudestaan. Kuka linjalla? No linjalla täällä Kotkassa päivää. No mutta oikein hyvää aamupäivää. Oikein hyvää Johannes Kastaja ja Valonjuhlaa ja tässä on tota ollut ihana kesä tähän mennessä ja mansikoitakin on syöty. Ne oli kahdeksan euroa litraa, mutta ostin kuitenkin uhallakin. Joo, eihän ja se siitä ole Maksu, mitä jo. maksa. Joo, mutta perunoita en ostanut, kun oli niin tuottoman kalliita. Nyt vielä oli viisi euroa litraa. Ja noin poispäin, mutta muuten on tuota vietetty tätä juhannusta, kun minäkin olen jo vanhempi ihminen, niin ihan mukavasti syöty yksinkertaisiin ruokiin. Mutta voiko tässä yhtään puhua niinku lapsista tai Kyllä, mä vähän luulen, että sen kun kerrot vaan, ei siitä no, kukaan kun, pahastu. Kun, no, kun on nyt koko, monta päivää puuttuvaa juhannuksen vietosta ja, ja ruokista ja tuota, Ruokahan on kallistunut, vaikka sanotaan, että se on halventunut. On niin. Niin tuota, ennen kuin oli lapset pieniä, niin ei paljon tarvittu viettoa, kun mekin asuttiin tuolla no, vuokratalossa, mutta siinä oli ihan kiva piha. Ja isänsä laittoi heille teltan pystyy kuule ja siitä oli peltivannassa vettä ja parissa ämpärissä muuta, niin ja sitten makuupussit sinne vaan, niin lapset leikki juhannusta. Siinä ei tarvittu, siinä ei tarvittu mitään, kuule, kuule hienoja kattauksia. Ja välillä ne lapset leikki, tuota, että kun oli syönyt niin ne leikkivät yötä ja menivät nukkumaan. Ja vahingossa nukkuvat kolme tuntia siellä. Ja Kyllä. Sitten me rillattiin makkaraa, kuule, tuota. Makkaraa ja istuttiin penkeille ja pantiin makkarat suojaan ja sitten rillatti ja rillattiin ja sitten me huomattiin, että naapurin koirahan söi ne sitä mukaan, kun me rillattiin, mutta ei siinä mitään. Makkaraa riitti ja, ja oli tota, tosiaan illan ja yön ja, ja sitten aamulla, kun herättiin juhannuspäivää, niin me vaan jatkettiin siitä ja kaikilla oli hyvä olo ja juotiin kahvia ja teetä ja miehillä saattoi olla jotakin muuta, mut Etupäässä oltiin lasten ehdoilla, mutta hyvin on mennyt ja ihana juhannus ja. on ja vielä tätä jatketaan sitten koko kesän. Et oikein hyvää juhannuksen jatkoa kaikille suomalaisille. Oi, miten hieno puhelu. Kiitos paljon, kun avasit tämän meidän pelin tällä tämmöisellä. Tuohan on se katsaus niihin tiettyihin elämäntilanteisiin, missä kyllä mennään lasten. Ehdoilla ja siitä niin. ne sitten muuttuu. Monen, monenlaisia juhannuksia ehditti tässä viettää, kun sinäkin mainitsit, että näitä on nähty tässä jo muutama. <tö> niin, niin joo, kyllä. Niin. Mutta ei kun Hyvä. annetapas mulle puheenvuoroja jatketaan. Kiitos paljon. Oikein hyvää juhannuspäivää. Kuin myös sinulle. Voika, Moi, moi, moi. Moi, moi, minä, moi, Minäpä nappaan heti tästä seuraavan. Ja Päästiin noista eväistä jo oikeastaan liikkeelle, niin nämähän on hirveän yksinkertaisia nämä tämmöiset oikein perinteiset suomalaiset juhannuseväät. Uutta perunaa mansikat on mainittu. Kuka soittaa siellä? No, mutta on kanssa soittelen soittelee, on tähän oikein hyvällä jalan ja muutenkin on itse aihe, että mikä juhannus on mennyt. Niin, siinähän se meni niin kuin normaalisti, että ei ollut ei Muuten olisi menty katsomaan kokkoja tuonne kaivari-autona, mutta kun on tämä metsäpano vahoituksessa ja muutenkin se on vähän tulsää, niin ei siinä ilta sitten. On ollut kumoisempi, niin kuuletin puhelin langat lauloon ohjelman loppuun se oli siinä sitten. Ja tässä tämä juhannuspäivä aiotaan ehkä mennä tuonne Mattolaitokin juhannuskahveen, että siinä on tämä meidän kaupunkijuhannus. Niin muuten Sannan ja Matin terveisiä nähtiin kaupungilla, He ei niin kuin oli sitä juhannusohjelmaa. Katohan, joo, siellä on tosiaankin, niin, aika monet on töissä tietysti läpi koko juhannuksen, niin kuin Sanna ja Mattikin o mm, olivatkin. Mm, joo, mm, tuo mm. on kaupunkijuhannusta, toi. Mm, mm, no ja tässä juurikin vietän sitä parhaina aamukamen merkeissä, niin lähtee tämä juhannuksen paima päivä hyvin niin käy semassa ainakaankin kanssa, että minusta se pitää olla sama aikaa kuin minossa se juhannus, että se pitää olla tässä paikalla se juhannus, niin se on se oikea juhannus. No katoa. Näistä päivämääristä aina viilataan myöskin pilkkuja. Täällähän jo heti kerrottiin, että ei Johannes Kastajan syntymäpäivä, että se syntymäpäivä on 24. päivä. Ja, <laughs> niin kuin Joo, oikea, se on oikea Johannes ja siikasen Ja minusta nykypäivänä ei kynä mennä, jos me ajaminen, niin ei ajaa. Minnekään vuonna. Minullahan sitä tänä kaupungissakin viettää ja täällä on tapahtunut ja paljon transsiaisia ja ynnä muita, yllä muita, niin normaalisti mysion kaupunissa kaupungissa, minä, mikä on niin se on minusta parasta, niin on hinjaa ja hinaa mahtuu. Joo, kyllä. Oikein hyvä. Hei, ki kiitos kuule, Juha, kun soitit. Kiva, no, Kiva kuulla. Jo, ja sinne juhannuksia tiedet koko koukolle sinne. Voi, kiitos paljon. Tässä tämä no. menee. kivasti tämä menee. Tehdään, tehdään hyvää juhannusta. Tehdään, oikein näin, hienoa. niin Voi, yes, voi, voi. Tuossahan se on se yksi perusjakolinja. Siis tuo, että oletko kaupungissa, oletko maaseudulla. On olemassa tietenkin ihmisiä, jotka ei mihinkään maaseudulle lähde, oli juhannus tai ei. Ei jalalla, astu päällystämättömälle maaperälle taksista, jos oikein on siis fundamentalistinen tämmöinen siti-ihminen. Kuka soittaa siellä? Pauli täältä savoosta Kuopiusta. Terve Samu. Terve Pauli. Miten se on päivä lähtenyt käyntiin, kuten yleensä leikkisesti kysytään? Ihan kivasti on lähtenyt. Kävin aamulla tuossa juoksulenkin tekemässä. Ja tuota... Kato, kyllä on ripeätä sakkia, täytyy sanoa, niin nyt taas linjoilla tänään. Että no, nyt on ehditty jo. On kyllä ehditty. Mutta ei minusta Juhanukseen kesälu, että voi niin. hyvään aikaisen, että no ei. elokuu on viimeinen virallinen kesäkuukausi, <tos> niin. Yli kaksi kuukautta on jäljellä, että ei. Äh, joo, joo, mutta oletko ollut semmoisessa tilanteessa, että joku lähinnä hän ne on miehet, jotka sitä sanoo, sanoo näin. Saman tien kuin Juhanus on nähty Juhanus aatto, että se oli nyt sitten tämä kesä tässä. Kyllä sen kuulee, että päivä alkaa lyhenemään, no. että tämmöistä on aina. <laughs> Näinhän se on lyhentynyt jo vuorokauden tai puolitoista. Niin, Jostain se johtuu, että sillä sanotaan, sillä yritetään jotakin alleviivat varmaan sitä kesän lyhyyttä ehkä sitten. Niin, niin. kyllä. En tiedä, en tiedä, mitä se on. Surua ja menetystä tai jotain tällaista, mutta ei niin. se nyt minustakaan pitäisi kyllä ihan vielä tänään alkaa sen no ei ala, <laughs> ei <todella. laughs> no. Hei, oikein hyvää juhannuspäivää. Kiva. Oli taas niin kiva, että piti ruveta soittelemaan sinulle. Kiitos, Samulia. Ja Kiitos. radiosuomen kuuntelua. Kyllä se kannattaa. Ei sitä haittaakaan ole. Ei ja. ole haitta. Kiitos sinulle, Samulia. Hyvää juhannuksia. Savoit, Kiitos. Hei, hei, Joo, on tullut muuten tästä alastomuuskommentistakin kommentteja. Mitä mä nyt siitä sanoin oikein? Eikö tuo ole semmoinen kansalaisvallattomuuden muoto niin kuin yleinen Suomessa kesällä, jos varsinkin on savusaunat? Rannassa, tai voisi se muutenkin olla, ja juhannuksena. No, mutta kuka soittaa siellä? Leif Reisjost, morjens. Terve. Miten se on lähtenyt juhannuspäivä käyntiin? Ihan tässä pikkuhiljaa, pikkuhiljaa rauhallisesti. Mutta tota, tämä ajattelin, antaisin vähän kritiikkiä tästä niin sinulle kuin muillekin toimittajalle, kun puhutaan keskikesäjuhlasta. Ei nyt ole mikään keskikesä. hän mikä se olisi oikeampi? tapa ja. sanoa. Mikä se olisi siis se oikeampi tapa puhua no ihan, juhan, Mikä siinä osuu sinua vihlaseen niin pahasti korvaa, kun sanotaan, että keskikesänjuhla? No kun keskikesä, heidän kuuluu Ju Justi se näin. No niin, kyllä. Niin. Täytyisi olla niin. varmaan tarkempi tämän kyllä. asian kanssa. Mutta oletko kuullut kuitenkin että aika yleisesti tätä on sanottu tätä juhannusta Olen kuullut. Äh, niin kuin... Ja joka kerta harmittaa. Ei voi käsittää. Ei just? Ei, mutta hyvä, kun sanoit. Kuule, kyllä tällä voidaan korjata tätä asiaa. Aika moni kuuli nyt tämän sun kritiikin. Ei, toivottavasti. Kyllä kuuli. Et sinä ole ainoa, joka kuuntelee tätä tuota lähetystä. Aivan. Ja, tuota, oli hyvä Oikein. Paljon yes. sitä samaa. Kiitti. Voi voi. voi voi. Vai niin. Sehän pitäisi oikein mitata, missä se keskikesän kohta sitten oikeastaan on. heinäkuun puolta väliä siinä että Oli laskettu, totta kai. Siinä mitään. Kuka soittaa siellä? Täällä Sano, <Sami. Terve Sami. Ima. Terve, Mo terve. Ja no. haetaan nämä muodollisuudet ensin tässä poosalta ne ilo radiolegendan kanssa. Oi no, <tos> kyllä, kyllä legendat on erikseen täytyy sanoa, mutta työläisen kuitenkin. Mutta onko, miten on Sami, onko uitu, puitu ja kuivattu? Anteeksi, mitä? Onko uitu, puitu ja kuivattu? Ei, tuota, me... <tos> järveen ei mennä ennen oli 20 astetta. Oikein. Tai menee. En ei, minäkään no, uinut kuin Välimeressä enää viime vuosina. Joo, ei avantauinti. avantauinti ei harrasteta ollenkaan. Ei, kyllä, kyllä. No, mutta mites muuten on mennyt? Oikein hyvä. Meillähän virtää tämä vuoksi tästä kaupungin keskeltä. Niin tuota, oli tämmöinen mahdollisuus päästä vuoksen risteilylle 25 vuoden tauon jälkeen. Oi, oi, oi. Mikä laiva se on? Se on semmoinen lautta, mikä on... Tota, niin itse tehty lautta, joka kiertää sitä tuossa vuoksi, ja tekee semmoisen maisemaristelyn. Joo, kato, kato. Niin, niin totta, oli, oli pitkästä aikaa, niin oli oikein, anteeksi, reissua. katsomassa tuossa, yksi paikallinen ravintola yrittäjä oli rakentanut kokon ja se tykillä sytytettiin. Kato, onko? Joo, niin... Joo. Nytä kuulostaa, ja... nyt kuulostaa originaalilta meiningiltä. Tykillä sytytettiin. Tämä on Imatra, Nimenomaan... tämä on kansallisihme. Kyllähän se taitaa muuten oikeasti jo. Vieläkö siellä näytösluontoisesti Koski aukeaa välillä? Nyt se on auennut viimeisen kuukauden. Saimaan pinta on niin korkealla, niin se on virrannut 24 7. No hyvä, kun kyse. Koski. Ja nyt täällä. Huhu kertoo, että ensi viikolla menisi luukut kiinni siten, että sitten on vaan niitä järjestettyjä Koski-näytöksiä, mutta virallista tietoa tähän ennossaan. on. Joo, just, just, just, No miten sulla jatkuu juhanuspäivä? No sehän jatkuu tässä... Ihan rennoissa merkeissä, että ei ole töihin vasta maanantaina, niin. mutta kuitenkin huomattavasti että olisi rahallisuus merkeissä, mitä oli 30 vuotta sitten. No eikö niin? Eikö muutu, kun ikää tulee, ei, niin juhannuksen vietto on aika merkittävästi? No joo, niin verran joo, kyllä. kyllä. <laughs> oh, mutta, ei, mutta ei se huono ole tämäkään, että kyllä tuota, niin... Töissä käynti valitettavasti, kun se rajoittaa niin paljon kaikkea muuta tekemistä, niin, niin ja käypä jonnin verran voimille kuitenkin, vaikka hauska töissä on ollut. Kyllä on. Se, ainahan, ainahan se kotiolot voittaa. Kyllä, se on ihan kivaa. Siinä on hyvä niin, puoli. Niin. Mut, joskus pitää vähän huilatakin. Niin ja ehdit kuitenkin siis vuoksen risteilylehtiin ja milloin ne matot pestää? Katotaan, sitten, sit kun ne oli tarpeeksi likaaset. Ei Eihän niitä nii nyt tänään, kun on pyhäpäiväkin. Ei missään tapauksessa. Pyhätyöllä te... ei ole seuraavasta sanon äiti vain aikoinaan. Näin, näin on. Kysyin, mm. vaan, kysyin mm. vaan siksi, ettei nyt sitten jää vaan pesevättä. En usko. En usko, että näin <laughs> Aina ne mm. Joo. Selvä. Mm. Tämä on kuulee tässä. Että oikein hyvä, kun soitit tänne. Ja... Ja, oli kunnia ja tuota, niin palataan asiaan hyvää kesän Kyllä, Tänne pitää saami soittaa aina välillä. No minä näin. soitan aina okay. mahdollisesti. Okei, okay. <laughs> okay. okay. voi voi palaan tässä tähän teemaan, mistä oikeastaan aloitettiin. Puoli vahingossa, mutta ei jää tähän, sananpahan vaan. Sen kyyn, eilen lain, Se oli viuhahdus. Karmea einen tosi viuhahdus. viuhahdus. Nauranut en, se oli viuhahdus. viuhahdus. Yössä vain paljas, pylly juostessa hylly, mä viuhahdin. Alkuun kiersin korttelin vaan. Onpas vaan. Seuras kansa ikkunoista, Sain siis seppatiaan. Ah, Hurraa, huudot sain, painoin parastain. Fajas seuras vain, niin kuin varjo aivan kannoillain. Se oli viuhahdus. Karmea öinen, tosi viuhahdus. Nauranut en, se oli viuhahdus. Yössä vain paljas, pylly juostessa hyllyn, kun mä viuhahdin. Kääntään vielä pollarin sain. Ai niin, pollarin myös. Tarkuun häntä pääsyten vain. Mietit pohloilla yös. sellin ja Tain. Se oli viuhahdus. Karmea öinen tosi viuhahdus, viuhahdus. nauranut en se oli viuhahdus. viuhahdus. Yössä vain paljas pyyy juostessa hylly, kun mä viuhahdin, se oli viuhahdus. Karmea öinen tosi viuhahdus, viuhahdus. nauranut en se oli viuhahdus. viuhahdus. Yössä vain paljas juosessa. juostessa hylly, kun mä viuhahdin, se oli viuhahdus. Karmea, ääinen, tosi viuhahdus. Kauan ennen Padasjoen alastomuusjuoksutapahtuma. Levytetty vuonna 1974 tämä viuhahdus. Sen hän piti jotenkin osallistua myöskin syksyn säveleen, mutta siinä oli joku sääntömuutos. Oisiko se ollut niin, että se tulkittiin käännösbiisiksi? Joku oli niin samantyyppinen sävellys, vaikka tuohon nyt on merkitty kyllä aina perinteisesti ainakin. Irvin Goodman säveltäjäksi ja Emil von Rete totta kai näitä sanotuksia Tein onkohan siellä 70-luvulla ollut joku tällainen viuhahdusbuumi? Silloinhan se sana on jotenkin myöskin keksitty ja lähtenyt leviämään tämä viuhahdus. Sitten se oli joku elokuva, joka oli tällainen viuhahdus ja sitä kovasti hoettiin. Eli kirmattiin lyhyitäkin matkoja lähinnä taajamissa, siis ihan tässä ei pelkästään vahingossa ja Kyllä mä muistan ainakin tällaisen yhden Eräs parhaista ystävistäni nuorena miehen viuhatti pari 300 metriä uimarannalta kotiin, kun uikkarit jäi hypätessä laiturilta niin järveen. Eikö ottanut sen verran varmaan se sielun päälle, että ei ainakin jostain syystä kyllä pystynyt kertomaan tätä tästä tapahtumusta kuin vasta muutaman vuoden kuluttua, mutta se on kyllä sellainen riski siinä, että se ymmärretään ikään kuin väärin tuo tilanne, eli ettei se olisikaan vahinko. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 1760. Tämä nyt on vaan yksi tämmöinen juhannuksen viettoon tai suomalaiseen kesään liittyvä asia, ja kai se nyt saunaan lähinnä liittyy tämä tämmöinen. Mikä se oli muuten? Nyt muuten muistin sen, että jokuhan oli tämmöinen teleoperaattori, joka eräänä kesänä siitä jo aikaa, mutta mainosti kuitenkin sitä liittymäänsä niin, että siinä oli alastomia ihmisiä. Ainakin niin alastomia, että saattoi päätellä, että tilanne on tuommoinen pitkin rantoja ja siinähän luotiin just tätä rantakoivun alla tilannetta ja mielikuvaa. Kuka soittaa siellä? No kuule karisoittaa täällä ja tässä kun kuuntelen tätä mukavaa ohjelmaa näin köh, ihanana aamuna, niin ne. mä kyllä kaipaisin vähän tähän suomalaiseen luontoon tätä vanhaa kunnon meininkiä, eli Ryynäsen hanuripartio päissään soittaa tanssilavalla ja ukot luonnonsampania eli kiljua ja sen jälkeen hakee auton takakontista koivuhaloja mätkivät toisiansa niin, että mäki raikaa. Keihä heittoo painia ja kilpaa saareen uomista ja <köhö> yllyttämistä. Näin. Kyllä, Justiinsa näin. Muutama, muutama, muutama ukko kaatuu sitten nuotioon ja... ja... Näin poispäin, että tämmöistä reväkkää meininkiä, että tämmöinen mielessä pahattominen ja pyhäkoulun viettu saisi niin. sillä niin tavalla lakkaa ja palattaisi perusteisiin. On minullakin kyllä vähän ollut ikävä noita kuvioita ja tuossa maalasit muutamalla vedolla tehokkaasti. Vähän sellaisen niin kuin Asterix-sarjakuva on se lopputilanne, missä... Missä se kylä on kokoutunut sinne, mutta Suomessa tällainen vinkeästi kierron kasvanut tää kyseinen kyllä, kyllä. kuva on ollut aina. Joo. Kyllä kyllä, mutta tämmöisellä, tämmöisellä juhannustunnelmilla Oikein. niin tuota ei muuta kuin <köhö> hyvää juhannusta sinulle ja räväköitetään vähän tätä elämää. Oikein ilahduttava puhelu. kiitos samoin ja juhannusta, juhannusta. Samoin, samoin. moi moi. moi. No niin kyllä, kyllä minä vähän odottelen, että kyllähän nyt joku varmaan kaipaa vanhan ajan juh Kyläjuhlia kokon polttoa ennen aikojaan, tai mitä niitä nyt onkaan. Kuka soittaa siellä? No Tomppa tässä, terve. Terve toppa. Tällä kertaa ei kiistellä siitä, miten joku voisi olla jotakin, okay. vaan tässä keskisään juulattaa. Eikö se ollut tarkoitus tänään? Ja kyllä Joo. tämä niin on näin. Joo, no, mm? Täällä istutaan keskellä, ei mitään, oravat juoksee, linnut laulaa. Eikä se kesä vielä ohi ole. Ei Tätä se, se vasta alkaa. No näinhän se on. Ei, ei, onhan tämä nyt ainakin valonjuhla sitten, että se ei ole kalenterista kiinni <laughs> kesän, no niin, kesän ei, juhla ei, joka tapauksessa. Ei pidä katsoa sitä kalenteria. Ne on vaan lukemia. Se on sama kuin ikä. Toi oli muuten okay. hyvä. Toi on muuten hyvä. Niin, tämä oli koko perheohjelmaissa kirjolla. Niin, tota, Juhan on saanut vasta ensi maanantaina, jos... Katsotaan niin perinteistä kalenteria. No kun tämähän se on, mutta toi oli niin hyvä toi sun pointti, että eihän kesällä katsota mitään kalenteria. Aivan oikein. Kyllä, tu keskelle taulua meni kyllä tuo. Kyllä, hyvä. Tästä tu me jatketaan. Kiitos. Näillä jatketaan. Pidetään hauska kahvitunti, me vietään hauskan olut vartin tässä hetken aikaa, keskellä ei mitään. No sehän passaa ja tähän yhdistyy, kun pidät vaan radion tiukasti auki. Totta kai. Radio aina auki. Kesällä ja salvella vaikka ollaankin kalkkisten kanavalla. Et, tai nyt tällä hetkellä ei olla. Oi, mutta et hienot maisemat on kyllä sielläpäin. Ja tota, ootko itse nyt siis maaseudulla ja maisemassa? En, en, en. Me ollaan ihan kuule, keskellä kaupunkia, tai no ei keskellä kaupunkia, keskellä kymiä voidaan sanoa näin. Okei, tällä. Okei. okei. Mutta Lintula ollaan siellä tuulikin, ja se, se tulee lähetyksen kotkasta. asti. Tuulikin äsken Kotkasta. Taisin tuntea hänet kyllä jostain kumman syystä. Mutta... Tämä. Me olemme kuitenkin kymissä ja, ja. katselemme tätä rauhallista luontoa ihan oikeasti. Tämä on niin ihanaa. Aurinko tätä. paistaa, pikkuinen tuulenvire, oravat hyppii, linnut laulaa. Oikein Mitä hieno. siis pois suomalaisen juhannukset enempää toivoa? Ei vesisa mitään. Vesisane vesisa puuttuu, hitsi viekö nyt meni vielä. Ei, mutta, mutta ei tässä tonenempää voi vikaan mennä mikään, kuin tällaiset puitteet. Näin aivan, aivan. Hyvin menee, mutta menkö nyt tämän kerran? Antaa pala. voi, yes, Kyllä voi. Selvä. voi, voi, voi, voi Jussi kyllä. Selvä. Palataan. Palataan. Palataan. Joo, ikä on kyllä sana. Mutta on se kai numerokin. Kuka soittaa siellä? Heikki täällä, terve. Moi. Soittelen täältä puruvedeltä. Okei, Mitä no miten se on mennyt? Aika mukavasti kävin hakemassa Jussilta justiin mansikoita tänään. Mitä sä teet niille, kun niitä on niin paljon? Pakastatko sä mansikoita? Ei, kun meille tulee sukulaiset syömään ja ne syö vaikka pöydän jalat, niin <laughs> ei vaan toikaan kenttämään siinä samassa. Oikein hyvä kuulla ja tävän vielä, että siis mansikoiden pakastaminen on ihan älytöntä. Niin no. Joo. Hei, semmoinen juttu. En ole kuunnellut sun se ennen. Kiva Kuulostaa oikein hauskalta. Saatan kuunnella uudestaankin sinä ja Olli. Mikähän se oli sukunimi, oli? Haapakangas. Aa, niin, te olette ihan mainioita juontajia, että pitääkää huoli, ettei ylärä liikaa leikata. Kyllä pidetään. Jetsä, Kaikin voimia kiinni palkoista. Kiitos Savoin. Voikka. voi, Voi, voi, voi. Oi, miten hieno Mutta Täällä on pari viestiä, missä myöskin sanotaan, että enpä ole ennen kuullut tämmöistä kansakunnan kahvituntia. Mä oon Samuli Aaltonen ja tämä tulee aina tää kansakunnan kahvitunti lauantai aamupäivissä kello 10 Uutisista eteenpäin pari tuntia. Idea on se, että tänne voi soitella, laittaa näitä WhatsApp-viestejä. Kyllä tuossa joku kesätauko ensi lauantain jälkeenkin koittaa, mutta että sellaistahan se tietysti on Suomessa. Kaikki pitää myös kesälomistaa tässä vaassa jotenkin hirveän tarkasti kiinni. Nähän on lähinnä sellaisia pyhiä asioita siis ne lomat, että silloin ei saa. Häiritää. Varsinkin työasioilla ei saa häiritä, vaikka kyllä monet on töissä tänäänkin. Sano, ei kerkesin sano ennen kuin joku huomautti. Kuka soittaa siellä? Täällä soittaa Seppo Savonlinnasta. Terve Seppo, miten on mennyt? Ihan hyvin on mennyt Juhannosta. Tuli vaan mieleen näitä juhannusmuistoja. Tämä nyt ei ehkä ihan juhannusaattoon satu, mutta olen soittaja ja Kierrettiin kesäsi ympäri Suomea, muun mm. muassa Esko Rahkosen brändin kanssa. Sattu semmonen muisto mieleen tästä viuhahduksesta, kun oltiin tuolla Pielaveden muikku just, kun soittamassa. Ja siellä tavattiin jo aiemmin tuntemani Jussi Raittinen ja oli. hyppäs meidän bussin kyytiin. No tietenkin bussi oli hitoin lämmin, no me oltiin siellä alasti siellä bussissa sitten. Ja kun tultiin Kuopioon kohdalle, silloin semmoinen avattava silta <laughs> Iisalmesta Kuopioon, niin meidän kosketisoitija, joka oli semmoinen Väinämöisen näköinen Igor Sidorov, niin hyppäs alasti sieltä auton etuovesta ulos ja juoksi sen auton ympäri ja minä perässä ala Tietenkin. Se herätti hilpeyttä ihmisissä, mutta niin, soittajia, ja kolla vähän hulluja, niin ajatella, että tehdäänpä tämmöinen numero tässä sen kesän 75 kiertueen ajan yhtenä tapahtumana. Kyllä. Että se, ja alastavuushan on luonnollista paitsi siinä telkkariohjelmassa, missä valitaan ne parit niin genitaalien Joo, pohjalta. Mutta, mutta, mutta se Jussi, joka istui pikkusen huonossa kunnossa siinä auton erässä penkillä, oli kuolla nauruja. Sitten Jussi sitten omassa kirjassaan vielä muistaakseni kirjoitti, Muista vielä, vielä 56, että oli erittäin hauska reissu, mutta ei maininnut tätä meidän vihohtamista, mutta toti se vaikka hän oli aika krabulassaan, kun tultiin Keikalle Kuopioon ja meillä jatkumatka sitten Esko Rahkosen kanssa Keikalle ja tästä jäi hyvä muisto mieleen, jota myöhemmin tavatessa niin Jussi Raittisen muisteltiin suurella ilolla ja riemolla, että kaikkia hullut on tullut tehtyä. Kyllä on kesä sen muistutua, että oikein hyvä kun jaoit sen nyt kaikille, en tiedä otitko huomioon, mutta nyt sitten kaikki kuuli tämän kyllä. Joo, kyllä näissä soittohommissa, soittajat on semmoista velmoa porukkaa, että tästä kaikenlaista on tullut tehtyä, no, en nyt mitään rikoksia, mutta sillä tavalla että jälkeenpäin että olikohan tullut niin tarpeellista. Mutta hieno sana vieläpä toi viuhahdus. Joo, kyllä. Se on hieno sana, niin. Mutta tämmöinen muista teille sitten kaikille kuulijoille kuultavaksi musiko-uraani niin pitkältä muusikon Oi, että tämä kuule parantaa juhannusta tässä taas omalta osaltaan metriin. Kiitos, Toivotaan soitit. näin ja kyllä. hyvää juhannusta sinne toimitukseen sinulle ja koko Radio Suomen porukoille ja kaikille ihmisille, jotka juhannustaa viettiä, etenkin tanssi- ja ravintolamuusikolle, jotka tekevät tärkeää työtä juhannuksen aikana ihmisiä viihdyttäkseen. Kyllä, siinä on yksi ammattiryhmä, joka on töissä niin kuin koko aika. Selvä, no. tämmöinen asia. Hyvää juhannusta. Esa. Kiitos, voi, voi, voi, voi, voi. Soittaja, huumori ja tempaukset. No niin, kyllä siinä on oma ryhmänsä. Miten on mennyt? Miten se on päivä lähtenyt käyntiin, kun ei se tänään lähde? Suven lauha laua, tai aamu, aamu aurinkoinen, vaikka muuan pohjoinen seutu, roomasta katsoen. Peltotilppu ja kivi aita, muuri muurahaisen, aidan takana heinä heinämaita ja koivu heiluvainen. Oivun katveessa joen uoma, vuosituhantinen. Vesi rankasta niin kuin juoma, juoma sypyksihen. Virtaviileä jokitumma, juoksu rauhallinen. Se onkin satojen järvien summa, ehkä siihen. On siellä valko vainen tuomi, ahon laidan puu. Eläköön, se on Suomi, ja siihen helposti rakastuu. Jos vielä tunne et sitä maata, jos vielä kuvaa siitä et saa, niin älä surun mieltäsi saata, ei sitä aika voi kadottaa. Vasta rannalla poukamassa, vene valkamassaan, Kalaverkkoja kuivumassa, heikossa tuulessa. Ajan muovaama pihapolku, vanhat omenapuut, puiden varjossa riippukeinu sulkee unisen suun. Talon vihreät pihapiirit, kasvaa nurmikkoa, aitan katolla viiri juorua vuosista. Pajan seinällä keinähanko odottaa ottajaa. Kaivon takana lipputanko lippua liehuttaa. On siellä valko latvainen tuomi, ahon laidan kunniapuu. Eläköön, se on Suomi, ja siihen helposti rakastuu. Jos vielä tulle et sitä maata, jos vielä kuvaa siitä et saa, niin älä surun mieltäsi saata, ei sitä aika voi kadottaa. On siellä vainen tuomi, ahon laidan kunniapuu. Eläköön, se on Suomi, ja siihen helposti rakastuu. On siellä valkolatuvainen tuomi, ahonlaidan kunniapuu, Eläköy, se on Suomi, ja siihen helposti rakastuu. On siellä valkolatuvainen tuomi, ahonlaidan kunniapuu, Eläkö, se on Suomi. Reijo Kallio, jonka orkestereilla, niin ihan varmasti jotain vastaavanlaisia soittaja tarinoita, joita äsken siis tuossa kuultiin. Niin kerrottavana vaikka kuinka paljon. Aamu alkoi Alaston uinnilla kello 5.30 Saimaassa, täällä nimetön viesti, ei ole kuvaa kyllä, mutta tällainen toteamus on, kun kerran otettu puheeksi, niin nämä on nämä kansakunnan kahvituntilähetykset, sellaisia, että kyllä vastaus tulee, kysytään nyt sitten ihan mitä tahansa. Ja sitten tätä seikkailua täällä Punakynän kanssa kuljeskeltuja. ja Vedetty yli puheita, yötön yö on siis vasta 24.6. Näitä monta näitä viestejä, ei tarvi enää. Että täällä on JILA-alkavien nimipäiväkin on sitten 24. päivä, niin se on maanantai, joo. Siellä on Johanneks ja juhaten vaikka nyt tänään vietetäänkin Johannespäivää, on Liisa viesti tämä, näitä on täällä muutama muukia, kyllä te olette tarkkoja ja totta kai oikeassa tästä asiasta. Mutta tuota, kun tätä nyt keskikesän juhlana puhutaan ja sitten puhutaan yöttömän yön juhlana, siis niinku, jos nyt on ihan tarkkoja ollaan, niin eikö se ole 20. päivä se kesäpäivän seisahdustossa, tuossa? Että Nään on jo tässä pidentyneet nämä, nämä yöt. Päivät lyhentyneet jo hyvää vauhtia. Diskobiisit ovat täynnä eroottista latausta. Tässä mu tuli semmoinen fiilis, että olisi tullut lapsena kotiin koulusta liian aikaisia vanhemmat. Vaivaantunut fiilis, et apua, että laittakaa tämä nyt pois ääntekijössä. yllätetyt vanhemmat ja muita tarinoita peilipallon alta kuullaan juhannuspäivänä, kun klassikkokäräjien diskojaksossa lanteitaan veivaavat viisintekijä Janne Rintala, toimittaja Katja Stool ja konkari Jari Karjalainen. Klassikokerajat juhannuspäivänä kello 13 jälkeen. Yle, Radio Suomi. Kyllä se kannattaa, radio pitää auki tossakin kohtaa Radio Suomen kohdalta. Ilman muuta tänään jotain ihan tavallistakin lauantaita tässä ohjelmistossa, vaikka tämä nyt on, tämä kansakunnan kahvituntihan on tänään tämmöinen juhannuspäivän erikoislähetys Mittumaari Jussi Juhannus. Ukko, yli Jumalan juhla. No sitä nyt ei ole kukaan vielä sanonut, että ei tämä olisi. Mutta eikö tule se kuitenkin siitä Johannes Kastajasta, siitä Johanneksesta se sana, se juhannus? Kyllä se nyt varmaan kuitenkin tulee. Ja sitten toisaalta tämä Mittumaari on varmaan se Midsommar Kai Vai onko tämä joku kolmas vielä kotimainen, mistä se kantautuu? Mutta joka tapauksessa, miten on mennyt? Vieläkö juhlitaa onko tämä nyt se rauhoittumispäivä? Ootko vesillä, saaressa, leirintäalueella, mökillä, armeijassa mahdollisesti vai ihan kaupunkioloissa? Vai minkälainen juhannus, mitä kaikkia juhannuksia meillä nyt tässä oikeastaan on meneillään juhannuspäivänä? Siitä on kysymys kansakunnan kahvitunnilla nyt. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Onko uusia perunoita, mansikoita? Jäätelöä? ehkä, ja sitten tämä, että missä vaiheessa ne matot pestään. Ei tietenkään nyt siis tämmöisenä pyhäpäivänä, mutta ettei nyt jää sitten pesemättä vaan. Ja milloin terassi öljytään? Ootko muuten terassilla? Tässähän on kans yksi mahdollinen, jos kaupunkioloissa oot ja ihan ravintolan terassilla. Vai tervataanko venettä? Niin, moni on töissäkin. Se on ihan totta, että nämä aina koskee näitä pyhäpäiviä. Jos semmoisen ottaa aiheeksi täällä, niin siihen kyllä moni kyllä sanoo sitten, että hei huoma. minä olen ainakin töissä. Okei, kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvitunti? Terve Kari täällä. Terve Kari, no miten on mennyt? No kiitos, kiitos ihan hyvin. Mukavasti tässä kotosalla vietellään Johannosta, kun tuota, koitettiin, että pidetäisiin tuommoinen kaupunki, Juhan. Tuossa Helsingissä Hello. torstaina mentiin sinne ja hotellissa mukavasti me ja perjantaina ruvettiin sitten kaattelemaan eli eilen toisiamme silimiin vaimon kanssa, että mitenkään jos lähettäisiin kotiin, että minäpä käyn selvittämään tämä huoneen, kun pariksi oli oli varannut, että meneeköhän rahat kaikki. Joo, muista, kun hypättiin autoon ja ajeltiin Kuopioon. No, ollaan Kuopiossa. Just olin kysymässä, että oliko virhe. Niin saattoi olla. Ei no, saattoi olla, mutta kokemus, kokemusta rikkaampi. Että se oli semmoinen ensimmäinen kokeilu, kun minä pidän niin kaupunkilla on aina, Helsinkiä. Joo. Suomessa tietysti muitakin kaupunkeja, mutta... No eipä juuri. Tästä nyt suututaan Turussa ja Tampereella, mutta Oulussakin vähän. No joo, joo, ja Kuopiossa kun ollaan tässä vähän reuna-alueella, asutaan järvi tuossa Kimeltään ja koivut heiluu ja on semmoinen juhannuksen olo, niin tuota, mitäpä tältä se lähtisi kuitenkaan etävässä. No nythän ton tietää, vaikka olitte arvannut jo, epäily jo no, etukäteen. Vähän siitä, ja to, toinen missä tuossa on ollut keskustelua tästä keskikesästä, niin. että onko se nyt vai eikö se on nyt. Niin minä arvelin, että meidän kohdalla se nyt, kun tarkoitti, kun vaivo tuossa kysyi tunti sitten, että laitanko Analle WhatsAppin. Ja Ana on Espanjassa oleva henkilö, joka on meille huomannut aina syksyllä ja talvella sieltä asunut. Niin minä, että laitappa nyt sitten Analle viesti. Ei ja, ja sehän tarkoittaa sitä, että tässä aletaan kääntymään niin syksyä kohti, kun meilläkin tulee tämmöisiä asioita mieleen, että pitäisi päästä jo lämpösi. Kyllä että sinä nyt sanoit tuon S-sanan ihan liian aikaisin, sitä pidetään kirouksena meillä päin, niin sitä ei saisi niin kuin sanoa kuin vasta puolen välin jälkeen elokuuta. No niin, niin mutta kyllä, kyllä nyt, nyt ajatus rupeisi niin kääntymään, Tosin syyskuulle se, se kysely nyt menee, mutta tuota kyllä sitä silloin jo kuvitellaan, että alkaa aika harmaaksi muuttumaan, niin parempi, parempi on vaihtaa maailmaa sitten. Kyllä mä sanoin, että toi on se sellainen tietty taipumus, meillä rynnätä asioiden edelle. Ehkä se on miessukupuolen lähinnä se äh, ongelma toi hätäily, että me aletaan olla jo seura jalka jo siellä tulevaisuudessa aika helposti. niin. niin. Pitää vähän ennakoida kuitenkin ja elää niin kuin jo huomista tavallaan. Jos, jos se vielä huomina aina koittaa, niin tuota on joku suunnitelma. Että Ky kyllä, kyllä. Tämmöiset, mutta kaupunkijuhannus oli semmoinen lyhyt, ehkä, ehkä antoisampi olisi voinut olla, jos olisi jaksanut lähteä johonkin seurasaareen tai mitä siellä näitä oli, näitä pippaloita, mutta ne semmoiset... Miten nyt sanoisin, että kun lähtee sinne selvistä päin katsellaan näitä homalassa töttöröitsijöitä, niin ei se kyllä niin okei. Kyllähän se juhannukseen kuuluu, mutta, mutta tuota, ei se niin kuin mieltä nostata. Ei sitä Huma... jaksa katsella. Se on kyllä ihan selvä. Mutta kyllä tuo on ihan tuommoista perhevetostakin touhua, mitä, mitä Seurasaaressa ja eri kaupungeissa. Että kyllä minäkin kävin tuossa yhden, taisi olla kyllä jonkun seurakunnan järjestämä, mutta oli kuitenkin kokonpolttoa ja muuta, mitä pystyy muualla kuin ihan etelässä tänä vuonna harjoittamaan, niin oli kyllä rauhallista. Ei ollut tuommoista rytöä, mistä niin kuin festareilla helposti on. Niin, niin, kuin, niin kuin tuossa himauksella vaikka. No vaikka, Esimerk Eli, le Lehtikuvien perusteella. Niin siellä, per, perinteisen. Ei tähän, niin. Ne ei tähän aikaan soittele sinulle sinne, kun niillä on vielä tuo radio ihan radio, eri asennossa ja Eli siihen se Se nyt on kerrinyt vielä edes tulee. Eri taajuus. Mutta pystytään kuulolla. tiedä, jos sieltä joku virkeempi vaikka ottaisi luurin käteen. No toivotaan, että on tunnillaan vähän. ettei aina vaan tämmöisiä masentavia puheluita. Ei, ei ole ollut hauskaa. Ja... Tämä on hyvä puhelu. Kuule. Oikein hyvä juonnusta teille. Te olette tehnyt just teidän näköisen ja siinä mielessä oikea ratkaisun. No niin, Joo. kyllä. Näin hyvältä tuntuu. Joo. Oikein okay, Okei, okay, kiitos. Hyvät juhannukset. Sava teet. Kaikki. Kiitti. Kiitos. Poika. Voi, voi, voi. Kyllä tästä keskikesästä nyt vielä, kun mä sitä etymologiaa aloin tuossa, että eikö se ole se kuitenkin se midsummer, midsummer, tämä niin, tämä näin, tämä mittumaari, niin sehän siis tarkoittaa keskikesää kuitenkin. Oli se nyt sitten, kun tikalla heitetään kalenteriin, niin just kohdalla tai ei. Kuka soittaa siellä? Suori tässä moi. Terve, oot suorassa lähetyksessä. Joo, katsoa, että pääsnyt läpi. Kyllä, Aivan välillä. Olen aivan hämmentynyt nyt aivan välillä arpa osuu. Miten no. on mennyt, miten se on juhannuspäivä lähtenyt käyntiin? No juhannuspäivä on lähtenyt, ollaan vantalta kotoisin, mutta ollaan nyt täällä Kouvolassa, Tirvan Tirvanjärvellä, pienessä saaressa, missä on yksi mökki. Nyt kuulostaa hyvältä. Oikeasti. Ei ole edes mökkinaapureita, että saatte ihan rauhassa Ei. olla. Joo. Joo. Kaksi koiraa on mukana. Toinen nyt ikävä kyllä joutuu olemaan kiinni, kun on niin kova lintujen perää. Mutta... Näin on se uik muuten siellä kalaverkko perässä hetken päästä jossain sorsan perää lähteneenä. Nimenomaan juuri näin. Sauna on Satkunen, vihtojen jäljeltä, koivunlehtiä täynnä ja aurinko paistaa ja Aivan ihanaa. Ei tuohon oikein ole mitään korjattavaa. Minäkään pääsen illittämään, että mitä pitäisi vielä olla toisen, toisella tavalla. Paitsi, että onko uusia perunoita ja mansikoita? Öö, uusia perunoita on, mansikoita ei. Ne on syöty pois, joo. Joo, joo okay, okay. No, mutta niitä ja. tulee vielä vähän aikaa lisää. Niin tulee. pitää sitten Vantailla käydä itse poimiin Huomasitko, kun me tässä asiantuntijat, eli siis miehet, keskenämme äsken puhuttiin puhelimessa siitä, että on aivan älytöntä pakastaa mansikoita, niin oletko tota, samaa mieltä vai eri mieltä? Eri mieltä. Nonni, eli sä pakastat? Kyllä mä pakastan, joo. Onko monelta vuodelta vielä pakastimessa niitä mansikoita? Ei ole yhtään. <laughs> no sit se toimii. Sit se mä toimii. mä syön, ne. Joo. syön ne talven aikana ja samoin sitten sieniä kerään ja raparperit. Kaikki No kyllä, sitten kannattaa. Mm. Mulla on vaan ne omat kokemukset oli noita, mihin mä äsken vertasin tätä tilannetta. Että niitä löytyy vuodelta 96 sieltä loppujen lopuksi, sieltä arkun pohjalta. Mutta sulla toi Joo, mulle ei, ei löydy kyllä, että suhteellisen hyvät määrät aina pakastani Sitten ja. tulee syötyä talven aikana. Mitenkä hei, oletko sinä niin sanottu kesän lapsi? Vai oletko se enemmän talvi-ihminen? Pystyykö tällaisia määritelmiä? Lähetkö tähän ollenkaan? Tuota, kevät on mun aika. Kevät on sun aika. Silloin kun se vihertäminen alkaa ja se elinpäin... Se On selvä. Kato, kato. No niin, hyvä. Se on kauneinta aikaa, Joo. Nää, mitä voi olla. No kun mulla taas henkkohto on, se kypsä kesä on ollut se sydäntä kaikista lähimpänä ja siksi mä yritän aina nuo lomat saada tuonne loppukesään. Mutta mehän ollaan ihmiset monenlaisia. Ja sitten talvi, jossa on lunta paljon ja pakkasta ja se on hienoa aikaa myöskin. Siis sinä tykkää talvesta ja pakkasta, niin tykkääksesi siitä myös talvella vai näin kesällä, jolloin se ei vallitse? Mä tykkään talvella. Se asia siellä. No niin katsotaan. Mutta lumityöt on tietenkin vähän. Joo. <köh> Ne on vaan Haasteellista tehtävä. aina välillä, ne on tehtävä. <laughs> ja, joo, Joo. joo. kun mä ajattelin, siksi mä oikeastaan kysyn, koska nyt kuullaan nimittäin Katri Helenan kesän lapsi. Ai ihana. Eikö ole hyvä viisi? On, Katri Helena on ihan huippu. Hei sinne teille saare oikein hyvää, kaunista päivää. Kiitoksia ja hei, Ni olet huippujuontaja, huippuohjelma, aivan ihana. No kun mun mielestä tämä on kans hyvä tämä ohjelma, mutta kyllä se on siitäkin, että kun tänne ihmiset soittelee ja kertoo tarinoita. Niin, niin Mitä on. Oli. toimii. Se on ihan totta. Kiva kuulla. Kiitoksia. Ja Kiitos ja hyvää kesänjatkoa. Samoin. Moi moi. No niin, moi, moi. Moi. moi. Moikka. Haluaisinkaan Villi luonteeni on ja juoksen kohti merta. Tänne tulee näitä alastomuusviestejä. Oikeastaan näitä WhatsApp-viestejä vähän sillä lailla jaottelen, että tuossa kello 11 uutisten jälkeen jotain enemmän näitä saunaan liittyviä. Jos kyllähän täällä nyt on onnellisimpia tuntuu olevan ne saunojat, jotka saa olla tuota savusaunassa. Täällä on aika montakin tämmöistä. Kyllä muistan, että sysmässä aikoinaan näin, jos nyt puhun lempiaineheesta, eli itsestäni hetken, niin oli semmoinen yksi muurari ja sitten eräs kaivurin kuljettaja-yrittäjä Ja sitten oli yksi tämmöinen muuten vaan saunoista hyvin kiinnostunut suomalainen rokkikukko, joka mulle myös kertoi, miten se oikeasti kuuluu lämmittää ja miten siitä saat parhaat, messevimmät ja laheimmat löylyt irti. Terveisiä vaan, jos elätte vielä. Joo, täällä on näihin vähäpukeisuuksiin liittyviä viestejä. Juhannuspäivä alkaa möksän ikkunan pesulla ja vähissä vaatteissa, kun on niin hikistä hommaa. Niinpä niin. Tuossa nyt ei olisi niin kuin ikään kuin pakko, kun hän sitä, että vahingossa voi tapahtua, sitten on tämä tahallaan tämä viuhahtaminen, mutta sitten olisi vielä näköjää, olisi tämä olosuhteiden pakosta ihan pakko, niin, kuin. niin on yksi vielä. Ja täällähän nyt on näitä, että oli semmoinen kylänmies, joka viuhahteli sellaista kilometrin matkaa paino menemään. Täällä on vielä alaasteella ei Eikku laittaa viestiä sullekaan hyvää juhannusta. Yritän nyt vaan unohtaa se, että onhan toi, kun on ihan pienenä nähty näitä. Ja se kyllä tikkaa tonne minullakin ne havainnot just sinne 70-luvulle, joka on ollut sellaista. Olin ihan, ihan liian pieni näkemään näitä viuhahtajia. Mutta se oli kyllä... Perusmuodossaan maaseudulla ja mökkiolosuhteissa, niin saunomiseen liittyvää tai si, sieltä ainakin käsistä lähtenyttä <käsittämistä> käyttäytymistä siis sinänsä aika viatonta ja, ja harmitonta tuommoista jonkinlaista kansalaisvallattomuutta se alastomuus silloin. Anne Boriström, minkälaisista sääkysymyksistä te meteorologit tykkäätte? Sanoisin, että Täällä sellaisista, missä me saadaan vähän tutkia mennä vähän syvemmälle asioissa. Kuuntelijalta tulee hyviä kysymyksiä. Pääsääntöisesti, kyllä. Lähettäkää kuuntelijat hyviä kysymyksiä osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi. Kysy meteorolo, Kysy meteorolo, lo, se on Kysy meteorologilta sunnuntaina iltapäivä kahden jälkeen. Yle Radio Suomi. Kyllä, nyt ei kannata kysyä mitään, vaan vastailla vaan näihin kysymyksiin, että mitkä eväät ja miten se on päivä lähtenyt käyntiin, kun on kuitenkin tämmöinen vuoden se päivä, joka ei lähde ollenkaan käyntiin, koska takana on keskikesän juhlan yötön yö. No, tännehän laittaa myöskin Kuopiosta terveisiä, Ö, olisiko tämä nimimerkki, kiitos, hyvästä ohjelmasta, kiitos, samoin, että ohjelmassa se oli puhetta, että onko tästä niin sanotusta keskikesän juhlasta, ollut enemmänkin puhetta, niin tota, kun torstaina oli siis kesäpäivän seisaus, joo se tiedetään täällä, niin pali kuski sitä palikyytiä tässä sanotaan, käytän paljonkin, niin kuskin kanssa puhuttiin kesäpäivän seisauksesta, niin kuski oli semmoinen vehnästelijä, niin ja se on teillä Savossa näitä on näitä vehnästelijöitä, niin hän toivotti yhdelle kyynistä pois jäävälle mummelille hyvää joulun Odotusta. Totesi kyllä sen jälkeen, että vietetään nyt juhannus ensin. <tosimus> Mutta tätä juuri tarkoitin. Tämä on suomalaiskansallinen miesten tapa. todeta, että tämä kesä oli tässä. Hän oli tosi upea näky. Lyhyessä kesämekossa on. Mä hänet rontatielä näin. Ajoin satamaan päin. Hän nousi satuaan. Se naisia naurattaa, haurinko selkää poltaa. ja jää sisältä sulattaa. On pitkä kuuma kesä, ja mä aion elää sen. Pitkä kuuma kesä, sen sai, se mullisti mun maailmo. Super so, oh. Tuuli, meren rantaan käveltiin. Purista mua lujaa mistä pistää silmäs kiinni. Huuda, on, se päästä päähän ajetaan. Mä tahdon nähdä kaiken, ja jokaista rakastaa. Pitkä kuuma kesä, ja mä aion elää. On pitkä kesä, ja, pitkä kesä, pitkä kesä, ja mä... Yle Radio Suomi. Viro on sulkenut Narvan rajan ylityspaikan Venäjän suuntaan viikonlopun ajaksi. Syynä on rajalle syntynyt ruuhka, joka Viron mukaan johtuu Venäjän viranomaisten tahallisesta hidastelusta rajamuodollisuuksien hoidossa. Viron yleisradion toimittajan mukaan paikalla on ollut satoja Suomen venäläisiä, joille Narva on lähin maareitti Venäjälle Suomen rajan ollessa kiinni. Ruuhkat alkoivat torstaina. Rajan ylitys Venäjälle onnistuu yhä Eteläviron kautta. Turkin maastopaloissa on kuollut yli kymmenen ihmistä ja satoja eläimiä. Turkin viranomaisten mukaan tuli saattoi riistäytyä pellon kulottamisesta maan kaakkoisosissa. Turkissa on tänä vuonna tilastoitu yli 70 maastopaloa, joita ovat lietsoneet helteet, voimakkaat tuulet ja kuivuus. Ihmisten lisäksi paloissa on kuollut muun muassa lampaita ja vuohia. Vieraslajien yleistyminen on kasvava uhka luonnon monimuotoisuudelle. Vieraslajit päätyvät Suomeen yleensä ihmisen toiminnan seurauksena. Ruokavirasto muistuttaa, että kasvien ja kasvin osien tuonti Suomeen Euroopan ulkopuolelta on rajoitettua. Viraston erityisasiantuntija Paula Lilja. No kyllä varmasti se metsätuho olisi se pahin, että Suomessa on tärkeitä puulajia ja harvalukuinen joukkoja. Jos niille joku paha vierasperäinen tuholainen iskee, niin pahimmillaan voi metsätuho olla ihan merkittävää. Myös ruoantuotanto, eli näähän aiheuttaa haittaa myös maataloudessa ja lisää kustannuksia siellä. Ja sitten myöskin tietenkin luonnon monimuotoisuus kärsii. Näin viraston erityisasiantuntija Paula Lilja. Pari minuuttia yli 11 on kunnan kunnan kahvitunti jatkaa täällä Radio Suomessa. Yle Radio Suomi. Se on Jussi Juhannus Mittumaari. Kaikkinensa aiheena totta kai juhannuspäivänä, eli tänään. Ainakin valonjuhla on jo se ei nyt osukka kaikille kesän kohdalle tämä Juhla, kun niin paljon tulee viestiä. Jooppa, joo. Kyllähän se tietysti aika lähelle osuu ainakin sitä kesäpäivän seisausta, missä se on se kai se taite kohta, heti, kun se päivän vuoden pisin päivä on ensin vietetty. Kyllähän te tiedätte, näinhän se tietysti on. Pirkanmaalta rannikolle muuttanut tai ilahduttaa juhannussalon pystyttäminen, sanotaan täällä. Eikö se ole ruotsalainen perinne? Täällä sanotaan, että se on kiva perinne joka tapaus toteutetaan. Ainakin täällä Tenholassa jo aamusta kaikki näköhuomiolla selvin päin Ei vaikuta metsäpalovaroitukset. Siinä se pönöttää koko kesän ajan. Aikaisemmin naureskeltiin näille perinteille, mutta ei enää. Ja tässä nyt on se yksi juttu, joka on vilahtanut tässä lähetyksessä tänään parikin kertaa, että juhannukset muuttuu. Sitä nuorempana viettää juhannusta aivan eri tavalla kuin vaikkapa nyt sitten keski-ikäisenä. Osallistu lähetykseen. Soita 0203 17 -600. Täytyy sanoa, että nyt tulee kyllä sitten viestejä tänne WhatsApp-numeroomme. Sehän on se WhatsApp-numero on 040 14 55 -666. Ja jos et saa sitä tästä lähetyksestä napattua kiinni, niin tuolla se on ohjelmatiedoissa ja se löytyy tuolta yle.fi Radio Suomi. Siellä on nämä. Yhteystiedot näihin valtakunnallisiin lähetyksiin myöskin, ja niin on myös kansakunnan kahvitunnin kohdalla. Kuka soittaa siellä? No täältä soittaa Bobi palvelutalosta Hyvinkäällä. Oikein hyvää juhannuspäivää. En enää itse pärjää mökillä, mutta mä oon illaksi menossa mökkinaapurin tarjouksille, että mulla on hyvä, hyvä. Juhannusilta illalla. Ihan loistavaa, että pääset no. mökille. Joka Juh. tapauksessa, ihan samahan se on kenen mökki se on, kuka pääsee mökille. Mutta tuota, oikeastaan minä soitin sen takia, kun tämä kesä ja keskitalvi, sehän on tähtisidea, joka sen määrää. Että, että ei sille muuta voi tehdä. Kyllä. Onko, onko se sitten, jos ihan täsmällisiä halutaan olla, niin tänä vuonna 20 päivä kesäkuuta, kun se on se. No se on, se pisin päivä on no. keskikesä ja pisin yö on keskitalvi, eikö se näin ole? No näinhän se siis on. <laughs> tässä <laughs> on oikeasta alettukin siitä etymologiasta, että onko tämä juhannut varsinaisesti sen juhla, ja minähän lähdin siitä, että on. Sitä juhlitaan no. nimenomaan tänään. Ja no viime joo, yönä. Se, niin. se en mä ymmärrän kyllä, mutta niin kuin ennen Ennen kuin Johannes Kastaja oli olemassakaan, niin vietettiin tätä juhannusta eri nimellä tietysti. Just näin. Se on, tämä on ollut aina tässä. Joo, olet ihan oikeassa. Näin se menee. No joo. Näin Ei se... muuta kuin että Aika hauska ohjelma oli. Mä harvoin kuuntelen radioa, mutta sattomalta pannin radion päälle. Tämä oli oikein kiva ohjelma. No tämähän on, kun tämä on kaikkien yhteinen tämä lähetys. Nyt tätä kannattaa kyllä kuunnella. Täytyy panna mieleen, että muistaa kuunnella. Hyvä, Diid. O Joo. Oikein hyvää juhannuspäivää. Kerro terveisiä mökillä. Kerro. Hei okay. vaan. Moi, voi, moi voi moi, moi. Se oli Bobby joka soitti siis ja sanoi soittavansa palvelutalosta. Että tänne on tullut nyt pari viestiä, jossa sanotaan, että ei ole kaikilla kesämökkiä. Ei niin, ei semmoista asiaa olekaan, mikä olisi kaikilla. Kuka soittaa siellä? No Päivi soittelee, terve. Terve Päivi. No miten on mennyt? No hyvin on mennyt. Ollaan niin. täällä Perämeren rannalla ja asuntoautolla miehen kanssa liikkeellä. Ja aurinko paistaa, linnut laulaa vähän tuulee, ei ole sääskiä. Ja tuota asuntoauto on tosi kätevä, kun siinä pystyy koti tulee mukana, niin pystyy tekemään ruoat ja ottaa vaikka päikkerit ja nyt nautit. No kyllä, ja siinä ja maisema vaihtuu oman mielen mukaan. Kyllä, ihana sininen meri ja, oi, ja oi. Tuota, puissa lehet, niin tämähän on parasta, missä voi olla. Hei, seurasitteko sattumalta sitä MTVn videohjelmaa sitä putousta, missä, missä oli irvailtiin tota karavaanarielämälle? Okei, minä kokeilin arvalla, kokeilin onneani. Siinä, <tos> Siinä aika paljon oli niitä kliseitä, että kuinka siellä ollaan, tuolta, niin vietetään sitä, sitä tuota, elämää tien päällä. <tos> Joo, ja tässä on tosi hieno. Mekin ollaan oikeastaan ensimmäistä kertaa. Meillä on aika uusi tämä asuntoautohomma, niin tota ollaan ensimmäistä kertaa niin tällään vähän niin kuin vierallamaalla, että ei ole oltu tuttuja ei tai näin. Ja täällä on aikuisia ihmisiä ja on moottoripyöräilijöitä ja tosi rauhallista ja kunnioitetaan toisia ja vessatilat on siistit ja ja suihkutilat ja kaikki, että täällä pelaa kyllä kaikki hienosti, että en voi kuin suositella. En ole kyllä muuta epäilykä koska kyllä silloin kun se yhteisöllistä on se toiminta, niin ihmiset pitää paikat ja asiat kyllä kunnossa. Siis silloin kun ne koskee myös itseään, niin me ollaan aika hyviä huomioimaan asioita. Kyllä, Joo. kyllä ja... Ja kun lämmin säänyt sattuu eilen pikkusen tihutti vettä aina välillä, mutta eipä se haitannut, kun on kattotään. Just. joo. Hei, teille oikein hyvää kesää. Teillähän matka jatkuu varmaan, vaikka Juhannus tästä vilahtaakin kohta ohi. Kyllä, ja kun eläkeläisiä ollaan, niin sehän jatkuu toivottavasti pitkään. No kyllä. Hei, <laughs> joo, oikein hyvää kesää. Kiitos sinulle kovasti. Samoin. Samoin. Moikka. Joo. Vai, Ei, voi, hei. voi, voi. Kyllä monenlaisista olosuhteistahan tänne tulee näitä puheluita ja tästähän se syntyy se hyvin tosi kuva Suomen kansasta, että mitä kaikkea me puuhaillaan esimerkiksi nyt juhannuspäivänä. Kuka soittaa siellä? No Terttu täällä soittajilla ja vastaa no. siihen sun ensimmäiseen kysymykseen, että et, et. tuo noi se juhannukseen tämä... Kesä. Kesä. Niin. Tuntuu, tuntuu, että nyt on tämä on niin... Lämmin, että kun katsoo tuota luontoa, niin, niin esimerkiksi semmoiset, kun harakan kello ja kissan kello, ne kukkii tuo tievierus. Joo. Ja tuo noi, yleensä ne kukkii vasta heinäkuussa. Tässä on ollut niin kovat helteet just tuossa viikko pari Ei. sitten. Johtuuko se siitä? No se tuntuu, Va ja, ja sitten kun noita myös tuommoisia puutarhaan kukkasia katsoo, niin Tulee ihan semmoinen mieleen, että mikä, mahtaako mikään kukki enää kesällä tai syksyllä. Toivotaan nyt, että tässä on kuitenkin vielä kesää jäljellä, vaikka nämä onkin nyt jo täydessä kukassa ja vauhdissa. Kun ruusu, ruusukukki, mikä tuossa on yleensä, se kukkii myös heinäkuuksi vasta tuo, tuo kurttulehtinen. Niin, joo. Ja joo. tuo no, Se kukki nyt ei, ei ole, en muista, että tulisi koskaan kukkinut. No, mutta Hei, tuota... tässä juhannuksen tämä ruusu, että se on ollut toisenlainen valkoinen ruusu. Onko tässä nyt semmoinen uhkakuva, että tämä kesä on aikaisemmin ohi kuin tavallisesti? No, no sitä, sitä saa kysyä kyllä, että tuo, jos tuota luontoa seuraa, niin, niin tuo noi, ne on kaikki valmei niin. kohta. Just, joo, ei ymmärrän. Kato vaan, Kato vaan. Tämmöinen vastarannan kiiski. On... Oikein hyvä. Ja sitten kun ei ole oikein tahoa, mielekästä tahoa, mihin valittaisi. Ja, ja semmosia, semmosia kuin esimerkiksi Perhosi, mulla on jonkun näköinen kirja eläimistö, missä on perhosia. Siinä sanotaan, että ritariperhonen esiintyy syksyllä. Joo. Kun se oli toukokuusi, ja koviko sitten. Ja nyt jo, katso vaan. Niin, pihalla, no. että, että tuo noi, joku, joku on pistänyt väärää tietoa, tai sitten se on tullut väärään aikaan. Kyllä. Ja se luonto, kun ei niin kuin tunne mitään väärää aikaa, vaan se toimii hyvin no. omalakisesti niin kuin toimii, että ei ole no, kalenteri. Se on semmoinen, että tuo no. noi. Ja, ja kun tämä... Kiva, on ollut niin ennätyksen lämmin. Niin. Joo, siitähän toi niin, johtuu. Se on kyllä. Hei, mutta nämä on hyviä havaintoja. Kiva, kun kerroit. Kiinnostaa no niin. oikeasti. Nämä on tosi Juu, Kiitos. Kiitoksia. Voi voi, voi, voi. Ja Juhannuksen jatkoa kaikille. Juhannuspäivää vietetään myös kansakunnan kahvitunnilla. Mara laittaa viestin, että 185 yötä jouluun. Eli Juhannuksen jatkoja. Hei, kohta tänne pääsee puhelimella taas tähän lähetykseen kansakunnan kahvitunnille. Tarjoilen tässä nyt vaan tämmöisen lähtemättömän korvamadon tälle päivälle. niin, eiköhän se riitä. Tämä on itsensähän Roger Vittakerin Suomen kansalle säveltämä ja levyttämä Finnish Whistler-niminen kappale, joka oikeastaan tunnetaan täällä päin maailmaa. Mikä se nyt oli se näitten Vanamon ja Kolmosen kokkiohjelma? Se oli Patakakkosen tunnusmusiikki oli tämä. Ei monikaa tiedä, että tämä on itsensähän. Laulaja vihjeltä ja Roger Vittakerin. Kappale tämä. Sitten nyt tulee myöskin Australiasta viestiä. Kiitos ohjelmasta. Kiitos. Tässä paistelen korvapuusteja Juhannuksen kunniaksi meillä lyhyin päivä vuodesta. Nauttikaa valosta ja lämmöstä. Terveiset Kaisu Bert. Australia on ihan loistavaa. Tämä sen todistaa, että nämä on näkökulmasta kiinni nämä vallitsevat olosuhteet. No, että oli sitten pisin tai lyhyin, niin sehän on siitäkin, että missä kohtaa itse olet. Kuka soittaa siellä? Täällä soittaa Tanja. Terve! Tanja Juosta. Moikka, miten se on lähtenyt juhannuspäivä käyntiin? No tuota, just tuossa kakkua kuulutan. Mä olen sikkakakun teen. no ni. Joo. Kuulostaa kesältä. Ja, joo, kesän tyttö onkin. Ai sinä oot kesän lapsi. No niin, just niin. Joo, tänään on lipputangossa ja mulla on synttärit. Onneksi olkoon. Joo. Onneksi on. Onpa hyvään niin. kohtaan osunut sinun syntymä. Noin just sitä no, niin kalenteria on. ajatellen. Joo. Niin on kyllä. Joo. Täällä on Juussa niin tosi kaunis ilma, mutta tuuli on kova. Niin tuulee. Kyllä pitkin Tuula. Suomea tuntuu puhaltelevan, mutta on kyllä aurinkoista lähes koko Suomessa tänään. On aurinkoista kyllä. No mitenkä juuassa mutta... onko tota siellä sahtikulttuuria esimerkiksi juhannuksena? Sahti? Di. Niin. Ei ole varmaan täällä. Sielläpä ei, ei tiedetä, mitä se sahti on. Se on sellainen ei. hämäläinen kulttuuri. Joo, ja ei, ei juh... täällä pyydetään niin? sellaista. Niin? Joo, ei. No mulla... Ne... Mulla on menneet ihmiset juhannusta viettämään. No pärjäänhän sitä silleenkin. <laughs> <laughs> Joo, ja, jo. Ja, jo. Joo. Joo, tämä kummallinen kysymys tulee siitä, kun minun tota, lapsuuden ja nuoruuden juhannukset, niin ne vietettiin lähinnä, Hämeessä, kanta -Häme, Päijät-Häme, jotka on joo. sitä sahtialuetta joo, joo. sen mm. voimalla, mutta siitä on jo aikaa, että en enää joo. tiedä, miten sitä kun varsinaisesti sitten, kun juhlimaan ruvetaan, niin miten sitä edes näillä seuduilla juhlitaan, niin en minä joo. tiedä. Niin, eiköhän se nykyisiä kulttuuri vähän, vähän toisenlaista kuin aikaisemmin, että... Niin, että ollaan niin, selvinpäin. Niin. niin, ja sitten mm. tosiaankin viinillä alueella ja kukaan milläkin juhlilla. Näin se, niin. Ja toi, kyllä tämä niin kuin tämän kansakunnan raitistuminen ja kohtuullistuminen, niin se näkyy kyllä nois myös onnettomuustilastoissa, jotka on koko aika pienenemään päin siis ne luvut ja numerot. hieno asia, kun että minkälaisia menetyksiä siellä tulee. Ja... Niipä. Joo. Muistatko niitä vuosikymmenten takaa, niitä juhannuksia, kun vetojakin lyötiin, että kuinka monta hukkuu tänä juhannuksena? Ei. Nämä oli kaksi numeroisia ne luvut, niin kuin minun muistikuvissa ainakin, niin poikkeuksetta. Joo. No. Viralla on tänään sattunut, että on kolme ihmistä, kuollut. Joo, se liikenne, onnettomuus joo. on. Ja kyllä tos yksi uimarikin on vainajalla löytynyt, että joo. ne on ne tietenkin on. hirveän ikäviä ne asioita. On mm. hukkumiset kaikki. Kesällä tuntuu, että kesällä menee paljon ihmisiä ihan riskipelille uimaan. Niin kyllä. Niin tämä, mm. onneksi ne tilastot siistiytyy ihan todella tässä vuosikymmen toisen jälkeen. Joo, kyllä. Minä tässä ajattelen, että vieraita pitäisi tulla, mutta ei niitä paljon tule, kun pojan perhe vai No mutta <totain> sit... on vieraita. Nyt kannattaa kyllä sinne tulla, kun on mansikkakakkua. Niin, niin todennäköisesti tulleekin. Joo, <totain> <totain> joo. <totain> Hei, oikein no. hyvää juhannuspäivää Joo, teille sinne. Kiitos sinulle. Sen, moi. Kiitoksia. Joo, no niin. Moikka. Joo, moi, moi. Moi, moi, moi, Mulla on mitään sellaista tilastoa ole noihin mun mielikuviin, mutta sen kuitenkin muistan, että toi vuosi 2021 oli kuitenkin poikkeus näistä siistiytyneistä koska Silloin hukku 14 ihmistä ja mikä toi on ollut Tuo 2016 kun juhannuksena on yhdeksänkin ihmistä hukkunut siis, mutta sitten taas niin 14 on ollut näköjään tässä, kun nyt vähän selaan otsikoita, niin on kuin kirjoihin on päätynyt yksi ainoa hukkunut. Ja mä oikeastaan ne synkät tilastot, mitä mä äsken kuvasin, niin ne on tuolta sitten kolmenkymmenen vuoden takaa. Kuka soittaa siellä? No Jarmo Jyväskylästä, morjens. Terve Jarmo, miten se on lähtenyt tämä päivä käyntiin? No juhannusta täällä Jyväskylässä viettelen, mutta kun sinä kyselit vähän, että missä ne kuulijat ovat näin juhannuksena ja esitit Kainon toivomukseen, että jos joku soittaisi vaikka terassilta tai sitten Venon tervauksesta kertot, niin minä annan korvikkeen. Minä soitan kotiterassilta ja tervaan keuhkoja. Kyllä sekin passaa. Eihän siinä. Ikinä? Mitä? Niin, niin. Niin. sano, sano sitä. No minä sanon, tuota, mitähän mieltä ihmiset toiset ovat siitä, että nyt kun tuota, tämä alkoholilaki muuttui ja nyt saa vahvempaa olutta ja muutakin viiniä lähikaupasta ja tänään aukeas tuo paikallinen marketti on kello kymmeneltä ja kävin sieltä jotakin hakemassa, niin ei tarvitse nyt niin haikailla tuon alkon perään, että onko tästä napinaa vai iloa enemmän, en tiedä, mutta itse, itseään se ainakin ilahdutti, mutta totean samaa hengenvetoon, että kun on taloyhtiössä lipun nostajana, eli nostin Suomen lipu eilen kello 18 salkoon, ja Tänään se kello 18 lasketaan, niin täytyy olla siinä prima kunnossa, ettei tuu häpästyä Suomen lippua. No se on kyllä tarkkaa homma ihan, ihan ilman muuta, mutta kyllä toi sääntelyn höllennys niin on kyllä kiinnostava asia, että jos se vaikka purkaisi tätä kansallista traumaamme, että valtio päättää meidän puolesta ja tietää paremmin, mitä meidän kannattaa milloinkin ostaa. Joo, se valtio ja alkollonkerot ulottuu pitkälle kansakunnan muistiin ja tajuntaan. Niin, kyllä. Niin onhan tuo hyvä kysymys. Hyvä pohdintahan tuo on, että, että mitä mieltä siitä ollaan. Kyllä se on kai monta tilannetta ratkassut tai sanotaanko, että kääntänyt sellaiseen suuntaan, mikä ei olisi ollut mahdollista, ellei sieltä kaupasta saisi näitä alkoholijuomia. Että Kymmen. Joo, kyllähän se vähän haittavaikutuksiakin tekee, mä tuossa kahden marketin ovella näin, kun tuota... Siellä ensimmäiset pullot korkattiin jo heti ovella ja se Juhanus jatku siitä, mutta en nyt moiti ketään, enkä syyllistä, näinhän se juhannuksena pitää ollakin, mutta tässä eräs soittaja kaipaili niitä nuotioon kaatumisia, niin minä en kyllä niitä kaipaile ainakaan omalle kohdalle. Ei se siinä, taisi olla vähän huumoria ja liiottelua mukana. No niin, ja otetaan huumorilla, ei tässä mitään, ja. että tuota, en pitkitä enempää. Kuule ihan hyvää Jussia ja kiitos hyvästä ohjelmasta. No, mutta samoin hei. Ja juhannuksen Joo. jatkoa. Voika? Voi, voi, Joo. voi. voi. Lipunnostajalle myöskin. Se on arvokas tehtävä. Ja totta kai tuohan rituaaliinhan siis sekä nostoon että laskuun, niin liittyy paljon kirjoitettuja ja kirjoittamattomiakin sitten sääntöjä. Mutta eihän tässä kun opetellaan, tota, niin itse päättämään, että mitä milloinkin ostamme mistäkin. Tämä nyt on ensimmäinen juhannuspäivä, kuttuvat siis kaupoista. Tosiaan saa näitä vahvempiakin enintään 8-prosenttisia juomia. Näinhän se on. Haetar täällä niin haikeasti Kuuletteko? Soi. Nimittäin Shakiran kappaleissa Objection All the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds, we repeat her name. But When it comes to me. Silly look I look minimal That's why in front of your eyes I'm invisible But you gotta know small things also okay better put your feet WhatsApp-viesti Lahdesta tulee tässä asun kauppakadun sataman puoleisessa päässä. Parveke on sisäpihalle päin ja täällä on varmaan yli sata asukasta. samaan suuntaan. Niin eilen joku pappa naapuritalosta tuli pihalle Haitarin kanssa. Hänellä oli vedellä kammattu tukka taaksepäin. Hän soitti pari piisiä Hanurilla. Kaikki taputti parvekkeilla tuli ihan juhannosfiilis. Meno oli kunnollista, sanotaan tässä. Täällä on kunnollisesta menosta kyllä. On tosi paljon nyt viestejä täällä WhatsAppissa. Täällä huomautetaan muuten sitten ihan vaan sivulauseessa, että kyllä ne matot kannattaa pestä viimeistään heinäkuun alkupuolella, jos aikoo ne ulkona kuivattaa. No niin, tästä ilmeisesti on siis on, on kokemusta. Ja sitten taas tästä, että Tulevaan mieli aina kurkottaa, ee, varsinkin siitä ehkä kertoisi se lause, miten se nyt menikään, että se oli tämä kesä sitten tässä heti kun on juonnut päivä, niin täällä sanotaan näin, että tahto vetää tulevaan ajattelu menneeseen ja tunne tässä ja nyt. Tämä on muuten aika hieno, tätä oikein miettii tätä. Seuraavassa saaresta raportoidaan, että ei siellä juoppoja juuri näe, se on lastenjuhla, niin toi juhannusilta, varmaan juhannuspäiväkin Helsingin Seurasaaressa. Joo, kokkohan siellä ei kai ole voitu polttaa. Sehän on niin, että se tuo metsäpalovaroitus, vai mikä sen nimi nyt olkaa, virallisesti, niin oli ihan eteläisimmässä Suomessa. Ja minä näen kyllä kokon päijät että se ei ollut nyt mitenkään kaiken kattavaa. No sitten, Team Ahma laittaa. Valokuvan, jota tokikaan en voi tässä radiolähetyksessä näyttää, mutta kyllä toi on niin hieno ja riemukas, että melkein teen tästä julisteen. No en tietenkään ilman lupaa teekään, mutta se on vaan niin kaunista, kun ihmiset on, on iloisia. Kauniista ihmisistä muuten puheen ollen, niin huomasti kun yletossa kirjoitteli viime viikolla näistä tämmöisistä rodent men, eli rottamiehistä, jotka on nyt... nyt Muodissa. Eli tämmönen Jyrsijäluk on, on niinku tämä, jota sitten Hesarikin jatko vielä, oliko eilen? Kuuma jyrsijämies mies on tuorein esimerkki siitä, miten kauneusihanteista nyt puhutaan. Eli tämä miehen vertaaminen rottaan. Tämähän on myös suututtanut ihmisiä, tästä on oikein kunnon somekeskustelu, että onko tuo asiallistakaan, että puhutaan vertaa eläimeen. Tuolla lailla miestä ja puhutaan miehessä. Kauneudesta, niin tällä tavalla. En mä tiedä. Kyllähän naisiahan on vertailtu hyvässä ja pahassa siis erilaisiin eläimiin, sivu koko maailman historian, että ehkä tämä on ihan vain tasapuolista. Ja tietysti minussakin näetää sen verran, että tässä herää oikein semmoinen toivo, että pääsisikö tämän tämmöisen muoti harjalla ratsastamaan jotenkin edes. Mutta on, ehkä on sen verran kuitenkin vähän vaan sitä näetään, ettei se nyt auta mitään. Mitäs täällä nyt on lueteltu näitä, just näitä näitä, ei kun rotta, ei kun jyrsiä miehiä. Täällä on toi, toi oh, oh, Mike Faist ja Josh O'Connor ja Barry Cogan, eh, ainakin näitä, jotka olisivat näitä jyrsien näköisiä miehiä. No. Voihan tuosta suuttuakin, mutta ei nyt kyllä millään jaksaisi. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Mutta voihan tästäkin siis puhua, kun juhannuksesta puhutaan, että ootko mahdollisesti sinkku. Eikö tämä nyt jonkinlainen pariutumisenkin riitti ja juhla niin ollut perinteisesti tämä juhannus? Niitähän on niitä kaikkia, että pyöritään pellossa ja mitä kaikkea. Niin nähdään tulevaa puolisoa ja kyllähän te tiedätte. Kuka soittaa siellä? No, täällä on Anneli. Terve Anneli. Mitkä on eväät juhannukseen? No, tässä ihan aina, että tuossa kesäkeiton laittaa. Ja, uh -huh. ja siitäpä tulikin mieleen, että, että varsin voisi oikein kansallisruokaa laittaa näin niin juhannuksena. Että se pitäisi olla aina se kesäkeitto yhtenä päivänä. Niin se olisi oikein, kun se on se kesäsanakin. No, sehän on kyllä siinä. <laughs> se on niin. ollut, että siihen oikein juhlistettua. sitten. Hyvinkin makkarapitosta on aina on tietenkin, mutta että kesäkeitto, niin se olisi sellainen perinneruoka oikein. Eik, eikö se kesäkeitto just tule siitä, että siinä on uutta satoa, siinä on perunaa ja uudempaa? No siinä on niin. kaikkea, niin. niin, mutta siinä ei ole sitten lihaa eikä kalaa, että se on ihan vihanneskeitto. No sehän on ihan totta, että siinä on aika heikko toi vääntömomentti. No sipulia siihen terä, terästykseksi sitten, niin, niin sehän se olisi siinä. No niin, tuli sitten mieleen tuosta, niin tuli kerran mieleen, että tota, mä kävelin kaupungilla tuossa ja oli tuo erään oikein tyylikkäitä vaatteita oli siellä ikkunassa esitteillä. Ja näin, niin sinne olikin yllättäen laitettu siihen, että uskallatko olla kaunis? No joo, katohaan. <tos> Toi on kyllä kova <tos> mutta se on kyllä, että, Suomalaista vähän hävettää olla liian hienoissa vaatteissa. Niin kuin siitä tulee heti sanomista, että pröystäillä ja ollaan ylpeitä. Joo, siinä kyllä tulee, että se pitää olla muodissa, samassa muotissa kuin muutkin. <laughs> niin, niin, niin, eli mielellään harmaana. Harmaana. <laughs> <ja> nyt <mielellään, laughs> on ollut hyvin harmaansa tämä kyllä. pukeutuminen. Että tota, mutta siinähän kaikki sulautuu sitten samaan kastiin. minun on kesäkeitto niin mielellään, että se laitettaisiin nyt meille. Kesäkeittokunniaan. Kesäkeittokunniaan, kun sisään sarvemmin enää siinä, niin ihmiset eivät tottuneet sitä enää syömääkään, kun totta, tekeekään. Kun on näin. Niin no, se, ei ole niin mitään muuta. Ei, kyllä sitä oli kuule tossakin. Ja tähän on niin kuin hyvä huomio tästä, kun puhutaan koko ajan, niin kuin sanoitkin. Niin pelkästään. Ei. mansikat perunat ja makkarat. Jotenkin yksinkertainen tämä suomalainen keittiökesä sinne. Ei se mitään. Joo, Joo. mutta kyllä se siitä. Kyllä Joo, se siitä. Kiitos. Kiitos. No moi, moi, moi, moi, moi. Kansakunnan kahvitunti tässä niin kuin monella tavalla lähestyy tätä, monelta kantilta tätä juhannusta. erikoislähetys mm. erikoislähetyskäynnissä. Kuka soittaa siellä? Sinä olet suorassa lähetyksessä. Tämä on vähän tällainen yllätysten... Radioohjelma, että kun soitat tänne ja alat sieltä luurista kuulla tätä lähetystä, niin sinä olet hipsheijaa tässä suorassa lähetyksessä ikään kuin saman tien. Siellä ei nyt tuota syty lampu, joten minä otan tästä seuraavan puhelun saman tien. Kuka siellä? No, Unto Hämeestä. Terve Unto. Miten on mennyt? No hienosti mennyt ja tietysti perinteisestä renkolasta juomusta. Okei, okay, minkälainen se on? Niin, se on semmoista... Keskellä edämaata Sotkalinna oli ennen vanha ja nykyään sitten on kolmilaamme. Okei, renkolainen niin. perinteinen juhannus. Niin, se on, se on ihan Ja nyt kun on, on jo ikää tullut, niin miettiin se, että, että ennen vanha nuoret menivät tansilavalle. Ja kuulut, nyt menee kanssa. Ihan niin. ei ole missään Suomessa vaan menee tanssimaan, Tuli televisistöryhjohjelmasta kolmilaamme leviä porukka. Kyllä, ne oli ne humppapullat, jotka oli liikenteessä. Niin. Joo. Nyt mä kysyn, kysyn toimittajalta sellaisen perinteisen kysymys, kun mulla kuulussa, mä oon se yli seitsemänkin niin se kuulussa ihan tapani niin ripatilla. Ihan totta, kylläpä minä otan tämän kunniallisena, että vainoksena niin ja kehun. Joo, on juniori verrattuna siihen kaveriin. Niin, mä vähän oon, mutta täältä perässä tullaan, että se... Niin. Mutta aikanaan sitten, kun menimme elämää eteenpäin, niin menimme lahte. ja siellä oli Tapani Eräpätti ja, ja Nuutti Rilli ja, ja otti siellä jonossa. ei kyllä juhannuksen muistaakseni ole oltu, mutta kumminkin lähti kaikki elämään siellä. Niin, niin tota, tässä niin kuin valtavasti kuuntelee tätä ohjelmaa, niin haloo? Joo, kyllä, täällä ollaan Kuule, Tapsalle terveisiä ilman Me, muuta, jos sattuu olemaan kuulolla ja minähän otan tämä lämmittää. Mun sydäntä. Tapsahan on legenda ja eläkkeellä on ja, On, ja on, on vielä hengissä. Kyllä, että musikitoivoksista, että heilläkin kuuntele kaikki näitä asioita, kun ihmiset kuuntelevat kaikki, että Suomi on ja miten mä älän. Niin se sotkailin, mä muistan ikäpäivänä kyllä 5670, niin Irvin tuli helikopterilla vai millä se tuli sinne laulamaan? No, nämä on. Ja, ja, mitä? Joo, nämä on niitä ikimuistoisia, jäänyt Suomen tuonne viihde- tai palleen historiaa. Nämä kaikki tämmöiset myöskin ulkomaiset ihmeet ja suuret tähdet, jotka on kiertänyt lavat helikopterilla pahimmillaan ja parhaimmillaan niin ympäri Suomea. Kyllä. Ei, ei. Ja siellä aikana oli renekeisyttä, mutta siitä niin kuin sanoit, tai Suomen niin, niin tämä kappale toivoksi, kun miettii että mulla on yllätys, että mä kuuntelin muutama vuosi sitten, että Ilvinen kappale on mm. sellainen kuin, että ei olisi uskonut, että maailma on kaunis. Joo, niinpä se onkin hieno kappale. Joo, ja se Sen... on edes mennyt, mutta toinen kaveri, kanssa olen joskus jutellut, ja noin no, Ilvin kanssa jutellut, mutta joskus Raudi päättiin somenreille kanssa ja muuta. Mutta sitten mikä pysäyttää tänä päivänä, niin, ja kuuntelee ympärilleen, niin tota, jope ruoana suu, ollaan henkilöitä toisillemme. No niin, kyllä. Se onkin huumorimiehen se vakavampi puoli, ja siinä onkin jännä. Ja ihmiset, kun seurasi se, se, sivusta se elämää, niin eilen niin, niin, elä puhuttiin ystävät porokontaisesta, että, että miten nämä ihmiset keksivät nämä sanat, niin, <tys> kun Rissi <tys> ja, ja, ja, ja, ja ja Vainiot ja kaikki muut, täällä <tys> Leksi Salametsä, mutta misteri, kun, niin, kielessä on sanat tuhansia, mutta mistä ne osaa laittaa ne sanat järjestykseen? Olette miettinyt syvällisiä ja oikeita asioita kyllä. Selvästi. Ei. Teillä on ollut hyvä porukka Ei. miettimässä, kun teillä taas on, on Mutta nyt niin. mä haluan opettaa sen keskustelun. Mä haluan lähettää tuon Tervakoskille terveisiä, ne naapurit. siellä, on mun kun Timo ja, ja Saara Arminen siellä. Ja sitten siellä on tota Jääskeläs, kulhossa on siellä ja sitten on, tuota, se on legendaalinen ruokapaikka, 10 loodas, sen verran mainostan tässä nyt. Juu. Sillä terveisiä ja sovetaan kaikille hyvää Johanista. Oikein paljon sitä samaa sulle. Kiitos niin. kun soittelit. Hyvää soitit jo soitat jomankumman kappaleen. Maailma on kaunista, että tota, ollaan enkelit Katsotaan mitä tässä voi tehdä tuon musiikin suhteen. Mutta kiitos kun soitit. Oikein hyvä. Johanista. Hyvä. Jo. Ja mikä sun nimessä oli? Mä oon Samuli Aaltonen. Mä oon Samuli Ta tao, ikä, ikä, ikä, ikä, ikä, ikä, se on. minä on Tanakasti yli 50. Ei voi olla. Kyllä, näin on. Että täällä oot, oot, oot, oot, oot, tohta, vähän enemmän, tai vähä enemmän, kun mä kaksi kolmakymppinen. Hei, mutta <at> eikö <palabraises> <nuovo> <Ne> mut, <mel entrada> se ole no, hienoa, me e. jos meihin on jäänyt jotain tuolta noilta ajoilta jotain nuorta mukaan aina meihin? Eihän me omasta mielestäkään muututa sieltä ytimeltämme, miksikään vaikka Se pitää muistaa. Ja pitää meidän muistaa, että nuoris on kuitenkin tulevaisuus ja, ja joka, joka ei ymmärrä historiaa, niin ei ymmärrä tulevaisuutta. On Se kyllä nyt. Muistaa. Nyt on kyllä viisaita puheita. Onpa hyvä, kun no. soitit tänne. Just, Kiitoksia. Joo. Kiitos. Hyvä Juhatta. Samoin. Areenassa no, on kesällä paljon no, uutta kuunneltavaa. Hanna Tikander ja viidekäyttäjät. Mä uskallan väittää, että satunnainen huumeiden käyttö on yleistä ja sitä tekee ihan tavalliset ihmiset. Maailman paras Alexi Laiho. He made some great contributions. Ei kukaan tehnyt sellaisia juttuja mitä Alexi teki, niinku neljän kielen, viiden kielen, jopa kuuden kielen niinku Ei kukaan muu. Tiedetripin uusi kausi. Bukorski asteli putken luo ja kurkisti kanavaan. Samalla hetkellä hänen näkökenttänsä täyttyi palosta, joka oli kirkkaampi kuin tuhat aurinkoa. Kuuntelen nämä ja monet muut podcastit nyt Yle Areenassa. Monenlaista ääntä kulkee ihan kännykäs mukana myöskin Ylen kautta Yle Areena. Siellä on uutta ja kummallista kuunneltavaa. Niin kuin tietysti radion kautta, Radio Suomessa ilman muuta. Tämä on jännä huomata, että kun on tällainen erikoinen päivä on tää juhannuspäivä, niin täällä on aika paljon ihmisiä, jotka esimerkiksi kansakunnan kahvituntia tätä lähetystä aiemmin kuunnelleetkaan. Ja sehän on oikein kiva ja Tervetuloa vaan mukaan ja kuulolle. Tämä on Juha Vainio. Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsänyt. Luulen, että aika alkaa olla kypsänyt. Tulkaa viekää sitten vaikka tuhkat pesästä. Mutta minä nautin kesässä. Käyn ahon laita, minä ilman paitaa, ei estä kukaan, kun matkaateen. Vain suvi tuulen, minä kutsun, kuulen, Se ottaa mukaan mun uudelleen. Viranomaiset saa mua turhaan etsiä, vielä riittää sentään jonkin verran metin. Enkä välitä mä kuulla yhtään uutista, sen raatikaisen tuutista. Käyn ahon laita, minä ilman paita ei estä kukaan kun matkaa tee Vain suvi tuulen, minä kutsun kuulen, se ottaa mukaan mun uudelleen. Siellä missä käki vielä kehtaa kukkua Siellä sammalvuotella on hyvä nukkua Tahila ei laula eikä höyry selosta Mä nautin hiljaiselosta Käyn ahon laita, minä ilman paita. Ei estä kukaan kun matkaa teen. Vain suvi tuulen, minä kutsun kuulen. Se ottaa mukaan mun uudelleen. Elämätä on vain sattumalta saatua, mutta stressin uhrina ois synti kaatua. Hetkeäkään heiluisi, en täällä hengissä,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 missä ilmesty ei joutavia lehtiä. Hoitakaa te uskolliset hyvin sorvia, jo näkyy hiiren korvia. Taita, Käyn ahon laita, minä ilman paita. Ei estä kukaan, kun matkaa teen. Juhannuksen perimmäinen teemahan erään aika suositun tulkinnan mukaan niin piilee siinä lopukkeessa NUS, josta tulee nyt myöskin viestejä tänne paljon. En mä tiedä, johtuu jostain, mitä mä sanoin tuosta parjutumisen riitti asiasta. Siihenhän se Jussin Simaki perustuu niitä tänne nyt sitten. Tulee, että eihän joulusta sanota mitään tuommoista, että kyllä se taitaa myöskin paikkansa pitää. Ja sitten oli vielä tämä Jorbok, vai pitäisikö se sanoa Ajorbok, koska sieltä se tulee sieltä ihan alkuperäisestä nimestä se hänen tuolle Jorbokille, joka siis teki just tämän tulkinnan asiasta tunnetuksi. Hän puhu siitä etymologiasta ja alleviivasta niin Juhan sanan sitä lopuketta, että että se on niin kuin tätä ydintä sitten. Haastatteluissaan teki sitä tunnetuksi tätä tulkintaa ehkä omalla toiminnallakin. Ei löytynyt enää arkistoista niitä vanhoja haastatteluja. Olisi pitänyt kirjautua johonkin ja varmaan maksaa jotain, että olisi saanut niitä käsiin ja eihän minä nyt semmoiseen lähde sitten tietenkään ollenkaan. Ja täällä aika paljon myöskin kiinnitetään huomiota kaikkiin näihin tämmöisiin sääntösuomen taikka perinteiden tarkkoihin, rituaaleihin ja kellonaikoihin. Täällä sanotaan, että liput lasketaan tänään sitten kello 21, ja sehän on poikkeuksellista. Ja voi olla, että tässä vilahti joku toinen kellonaika, mutta ei se mitään. Lasketaan sitten kello 21, kun kerran näin on. Ja sitten täällä tätä, niin tästä on, että tämä on kyllä jännä, tämä jotenkin tuoteta suomalaista kansanluonnetta tiukasti esiin myös, että edelleen täällä sanotaan näin, että, että nämä on kaikki eri asioita, nämä kesäpäivän seisaus, juhannus ja keskikesän ovat eri asioita ja vuoden lämpimin aikana niin se ei osu tähän kesäpäivän seisaukseen, vaan sydänkesä, keskikesä, se on 13.7. eli heinäkuuta ja juhannus, joka on vanhastaan ollut siinä 24. kesäkuuta, johanneksen Päivänä, joten tämä on kaiken tämän lisäksi, niin vielä väärässä kohtaakin tämä aivan väärin nimetty johannuspäivä. Get over it. Yritämme elää tämän kanssa. Otankin heti seuraavan puhelun, jotta unohtaisimme tämän kaiken sekamielisen. Kuka soittaa siellä? Raimo. Terve, Raimo. Miten on? Joo, tuo? sekä tätä ohjelmaa että siihen osallistuneita ihmisiä voi sillä tavalla kunnioittaa, että ei yksi ja sama ihminen Soita joka ohjelmaan mm -hmm. häntäkin kunnioittain ja vain näin vähän oli mulla asiaa. Kyllähän toi varsin terävä huomio on tuokin. Ja tiedetään varmaan, tiedetään varmaan tästä ihmisestä joka ohjelmassa esiintyy, mutta ei mitään. Kaikki muuta hyvin. Toi on perinteistä radiotoimintaa ja yleisradiohistoriaa, että aina aikakausi kerrallaan kuulemme joskus Me. näissä jotakuta enemmän kuin muita ja ollaan ihan samaa mieltä tosta. Että... Tuossa on yksi vanhempi mies aina lopettaa sillä tavalla puhelunkin ja juttelun, kun yleensä että koitetaan pärjätä, mutta hän sanoo aina näin, että koitetaan pärjätä hiukan paremmin kuin muut. <laughs> näin no, se kannustavaa no niin. meille, muille. Mahdottoman paljon, kiitoksia. Kyllä, kiitos paljon, voikka voi, voi, voi. Siis ruuhkahan on muut ihmiset ja, ja se, kun sanot on paremmin kuin muut, niin hän lukee itsensä pois ryhmästä. Just hienosti. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvitunti? No täällä soittaa Paula etelä Terve Paula. Miten on mennyt? No kiitos. Tuota, tässä on johonosta vietetty ja tänään aloitin tällaisen henkisen ensiavun päivystyksen ja kävin tuolla jo sairaalanmäellä sitten yhdellä keikalla ja nyt tulin tässä kotiin ja keitin kahvit. No sinä teet arvokasta työtä kyllä. No joo, se on ihan, ihan tuota silloin, mennähän kun ta, apua tarvitaan ja vähän niin kuin etukäteen mietitytti tämä juonnuksen aika, että mitä vaan voi sattua, että mä maanantai-aamuun asti päivystän työtä tässä. Hei, miten sun, sun kokemuksen pohjalta, niin, niin voidaanko me huonommin kuin, kuin entisinä aikoina, kuin aikaisemmin? No tuota... Kyllä osa voi ja osa ei, että kyllähän meillä varmaan, kun puhutaan kansakunnan kahvitunnista, niin kyllähän meidän kansakunta on jakautunut. Niin, niin. Että toisella, toisella menee ihan hyvin ja sitten on niitä ihmisiä, jotka ei pärjää niin hyvin ja, ja tarttuu sitten erilaisia palveluja, mutta sitä varten me veroja maksetaan. No näin että on. pidetään huolta. Ja tässähän se onkin se, sitten se yksi kysymys, joka olisi mahdollinen, että riittääkö rahat, että mikä se on se. On se sun näkymä, kun teet tuommoista työtä. Teetkö sä työksesi vai se sä vapaaehtoistyöntekijä? No mä oon, niin teen tätä vapaa omalla ajallani. Että mä oon muuten kyllä töissä, töissä tuolla sairaalassa ja tällä että, että Siinä on myös monenmoisia haasteita. Tulee sitten aina, aina tuota päivän mittahan esille. Ja varsinkin nyt tällaisena säästämisen aikana. No just näin. Ja siinähän kohtaa, niin jos muut keinot vähenee, niin meistä kaikista löytyy kyllä auttaja. Ja se pitäisikin Ky kaivaa esiin. Kyllä, kyllä. Ja kyllä ihmiset on hy hyviä auttamaan. Että kyllä niin. tuollakin näkee paljon, että joku aina tulee ja puuttuu ja auttaa. Ja se on kyllä hieno homma. Onpa hyvä puhelu kuulekin, muistutus tämä. Pidetään huolta. Pidetään huolta. Pidetään huolta. Joo. Hei, hyvää juhannuspäivää sinulle. Hyvää juhannusta ja kaikille kuulijoille terveisiä ympäri Suomea. Kiitoksia. Tämä oli kyllä hyvä puhelu. Kiitti paljon, kun soitit. Moi moi. Joo, moi moi. joo kiitos. Joo, hei. Joo, ja sitten vielä tänne tulee paljon viestejä, että ihmiset huomauttaa, että töissäkin siis ollaan ihan ansiopäivä töissä. Monet on töissä, joo, se on ihan totta, että monet on kyllä juhannuspäivänäkin töissä. Kuka soittaa siellä? Täällä on sellainen rouva, rouva joka toivottaa kaikille tasapuolisesti turvallista ja valoisaa juhannusaikaa. Ja selvinpäin oloa. Jaha, kyllä. Vakroman tunnet Niin. niin. Onko, tuota, onko muistikuvat menneistä entisaikojen juhannuksesta sellaisia, ettei ole kauhean selvänä oltu? Kun minulla ei ole sitä vikaa. Ei sinulla, mutta noin niin kuin yleisesti. No, tota, mä, jos joku on vähän horjunut ja heilun, niin niin oon kyllä pyrkinyt auttamaan. Niin. Jos se muuten, niin vie hänet kotiinsa tai jonkin muualle. Eikö nämä ole aika lailla siistiytynyt nämä juhannukset tuossa suhteessa? On ja niin. ihmiset on ihan erilaisia, mutta yksi asia on se, että miksi on koko ihmisen ihmisen monella on ruoka, ruoka, ruoka, ruoka ja juoma. Niin. Täs, tämähän on totta tosiaan sitä, että me ollaan normaalissa aika kaulistaan keskikäsän juhla ja silloin pitäisi muistaa se, että on näitä naapureita, joilla ei ole ketään eikä kukaan katso eikä kukaan kysynyt mitään. Niin nyt pitäisi lähettää kaikille heille, jotka yksinään tai muuten toivottomia, niin oikein lämpimiä ajatuksia. Ja kun liikutte, niin jutelkaa naapurillenne, jutelkaa ja hymyikää. Kun rupeatte puhumaan, niin teille vastataan, että saatte kontaktiin ja päivä pelastuu. Joo. Niin. Toi on ja kyllä tärkeä on, on tärkeä asia. Ei me olla on yksin on, tässä tota, maailmassa. Niin. Mä oon että moni ihminen on sellainen... Ihan kaunis ja mutta kun nukkamut saukaan, suunsa se pelkää naapurin. Joo, kyllä, kyllä. Eli se, hymyä, no. hymyä huuleen ja valoa ja auttaa kaikille oikein hyvää juhannosta jatkoa. Kiitos paljon sulle myös hyvää juhannosta. Moikka. Kiitos te, ihastuttavasta ohjelmasta. Täällähän yritetään tätähän tehdään just porukka, no niin, Tämä on siitä hieno yritys. Joo, no kyllä. voi, niin, moi. Moikka, moi. Moi. Joo, kyllähän se niin on, että tämmöinen radio-ohjelma, johon voi osallistua, niin kyllähän tämä omalta ihan pieneltä osaltaan myöskin voi tulla siihen tarpeeseen, että sitä yksinäisyyttä ja yksinäisyyden tunnetta monelta voitaisiin vähän lieventää. Mutta onhan se kyllä todella hyvä muistutustua, että on yksinäisiä ihmisiä, että pidetään huolta. Tämähän on kans tango Muutes. Jossa ei mitään, ei mitään, ei mitään, ei mitään, ai voissa toimii. Debratoi, debratoi, debratoi, debratoi. Kaikkeni on suolessa liikkoi. Ei mikään, ei mikään, ei mikään, ei mikään nousuissa toi. Täällä Juontaja Aaltonen vähän leikki myöskin musiikkitoimittajaa, kun kerran on Radio Suomessa jo etukäteenkin mainostettu, että tämä on tämmöistä suomalaiskansallista juhannusmusiikkia, tämä juhannuspäivä täynnänsä, niin niinhän tuoki on tango, missä on hanurit ja muut mukana, se on kummelin. Olisiko tuo ollut vuodelta 1994? Tuolta löytyy Yle Areenasta, löytyy kummelit ja siellähän tuo Heikki Silvennoisen hienosti esittämä en kyllä muista, mikä oli roolihahmo silloin, kun tuo kappale on esitetty. Olisiko ollut karja karvattomat yhtyöt tai jotain sen kaltaista. No sitten täällä myöskin viisasteleva toinen nimimerkki laittaa, että Jorbogin etunimi lausutaan Ior. Niin niin, näinhän se menee, että hän oli siis tämmöinen suomenruotsalainen pakanahenkinen eksentrikko ja taiteilija ja vaikkapa nyt oppaanakin tunnettu, hahmo, joka etsi rahoitusta ja kaivoi aika pitkään vielä Suomen linnassa sieltä sitä lemminkäisen temppeliä ja kaikkea tämmöistä näin. Mutta sitähän mä nyt sanoin, että, että onko, pitäisikö tämä I.O. lausua kuitenkin niin, koska se lempinimi on tiettävästi tullut siis siitä ihan aasin nimestä. Et en tiedä, onko siinä ollut jotain yhdennäköisyyttä tai jotakin vaan, mistä se on tullut tämä lempinimi ja siksi arvoin sitä vaan. Joo, mutta kyllä hänet näköjään muistetaan. Vaikka on ollut sellaisia sitten surullisia kyseenalaisia vaiheita loppupäästä elämään, hänhän kuoli siis puukotukseen kotonaan sitten joskus 2010. Mutta on liittynyt näihin juhannuksiin, kun tiedän sen, että kun hän tätä kansanperinnettä on kuitenkin tutkinut ja siitä paljon mielellään puhunut, niin hän tähän haastateltiin silloin entisaikoina. on kun minä olin noari, niin Jooropokkia haastateltiin ilta missä usein näistä asioista. Ja hän ihan ilmiselvästi aika lailla sävelsi myös itse niitä vastauksia ja käsityksiä asioista. Kuten esimerkiksi tämä Juhanus asia varmasti on sellainen, niin minä olen ainakin kuvitellut tässä vuosien varrella. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvituntiin? No täällä on kuule, Juhani täältä Raisiosta. No mutta oikein hyvää. Aamupäivää vielä hetken kiitos, aikaa. Kiitos. No miten on mennyt? No kuule, pakko sanoa, että on mennyt toistaiseksi hyvin kun oltiin eilen tuolla aivan ihanassa viherlahdessa tuolla Merimäskun rannassa raisio seurakunnan tilassa. Meitä oli siellä kunnassa 170 ihmistä ja kaikilla oli erinäköistä tekemistä siellä ja aivan kiva ilta. Kuulostaa oikein hyvältä. Ja Oli... sitten vielä se, että siellä oikeastaan koko illan suvi Tuuli puhalsi. No niin, kuulostaa eli, Juhannuksella. se ei varsinaisesti, kun se soitti niin. häitaria tai kosketin soitti kun se on meidän, meidän kanttori ja nimeltään Tuuli. Katoha, kyllä. E on muuten, eli... niin, kyllä on ollut kanttoreilla kesäjuhlissa kiireitä niin eilen ympäri Suomen. Älä muuta sanoa varmasti, ja, ja, ja kertakaakia ja ihana ilta, ja, ja kivoja ihmisiä, noin 170, ja, ja tota. sitten vielä kun kutsu tuli omalle mökille, kun siellä on näitä, näitä, näitä poika- ja sitten näitä jälkeläisiä, mitä tulee kolmessa polvessa, niin, niin siellä odottaa sitten varmasti, luulisin, että joku yllätys, sitä on niin pidetty huolta, että mä varmasti tulen sinne sitten, Joo. koska mulla on syntymäpäivät juhannuksena, mutta näin varovasti sanottuna. No, onneksi olkoon. Ja, <laughs> Kyllä, sen saa sanoa. Katoa, minkälaiset juhlat ne on muuten oli, oliko teillä kokko, oliko, oliko, oliko tota perinteistä meiningit? Ei ollut kokkoa, <laughs> mutta oli eri pisteitä, että joku ryhmä oli musiikkia harrastamassa, joku oli pihapelejä pelaamassa, osa oli saunomassa ja uimassa ja siellä oli monta tämmöistä eri, eri mahdollisuutta tehdä, tehdä tota niin illalla kaiken näköistä. Sitten tietysti yhdessä juotiin kakkukahvia. Ja tai ei me paistettiin makkaraa, mutta syötiin makkaraa sitten ämpäri kaupalla siellä. Kyllä on Se, onpa kiva kuulla. Muutenkin, ei sanoa, niin, niin. Miehillä, kuule, niin ei ole tekemisestä kulaa kuulla. Itse sä lähtee tuonne, kun ne niin tarkasti pyytää, että koska sä tuut, koska sä tuut, niin ilmeisesti vielä joku yllätys odottaa. Ei muuta kuin liikkeelle kuule ja oikein hyvä, kun soitit, kun näitä on kiva kuulla näitä kuulumista. Hyvä ohjelma, ja yleensäkin on tulee hyvä ohjelma, mulla on aina radio auki. Pidä auki vaan, oikein Joo. hyvää juhannuspäivää. Kiitos, sitä sama sinne teille ja kaikille kuulijoille. Moikka, kiitos. kiitos. Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. muuten on, ja tämä on maailmanparannusohjelma. Myöskin ristolaittaa viestiä, että tässä on pitkin aamua ollut vähän melankolinen tunnelma, vaikkei mitä erityistä syytä olisi. Kansakunnan kahvitunti on virkistänyt mieltä kivasti. Mukavia kuuntelijoita on ollut linjoilla. Ja juontaja hyvän tuulinen, kuten aina katoaa. Oi, kiitos. No, ja tässäkin sanotaan, että ohjelman jälkeen ajattelin lähteä ihmisten ilmoille. No ei, kun nyt lähdetään tästä ihmisten... Ilmoille kansakunnan kahvitunti ensi lauantaina kello kymmenen uutisista eteenpäin. Täällä jatkuu Radio Suomessa Jyrki Hakasen johdolla Juhannus Radio Suomessa. Ja klassikko jatkisi siinä kello 13 jälkeen. Kiitoksia tästä ja ensi viikkoon. How many sisters? Koivu ja sydän. Oikein hyvää juhannuspäivää kaikille. kestävän kertoi pojan suu. Radio Suomi.